Jó reggelt! Kívánok! Jó reggelt! A vonalban Filipov Gábor, az Egyensúly Intézet kutatás igazgatója. Um, egy komoly vetétásra tettél szert, ahogy én néztem tegnap. Hát, hogy elolvastam a túlzás mert... Mondjuk, ha elolvasom ezt a 80 néhány oldalt, akkor sem állítanám, hogy megértettem volna, de november 30-án az Európai Bizottság Bizottsági Szolgálati Munkadokumentum Magyarország helyreállítási és rezilincia építési tervének elemzése, amely a következő dokumentumot kíséri javaslat a tanács végrehajtási határozatára. Szerintem te biztos találkoztál ezzel, vagy ennek a munkahanyagnak különböző előkészítő fázisaival, így van? Nem. Hát, ha hát nem... Az anyag az előkészítő fázisaival hogyan találkoztam volna? Hát ahogy készült, tehát a részleteiben, vagy de magával ezzel az anyaggal találkozta? Találkoztam vele, igen. Hát ezt akár az Egyensúly Intézet is írhatta volna. Ez és amit az Egyensúly Intézet az alapdokumentumában majd később a különböző dokumentumai majd, dokumentumaiban közített Magyarországról és Magyarország kapcsán, nem mondom, hogy ezek halmazatilag egymással teljesen azonosak, de nagyon jelentős mértékben lefedik egymást. Hát ez valószínűleg nem véletlen, mert mindenki számára nyilván való, hogy hasonló problémák vannak. Jó, csak hát ezt az elemzést ezt nem Magyarországon készítették, azt hiszem. Uh -huh. A kérdés most már csak az, hogyha van két jóformán szellemét és nagyon sok gyakorlati részét is lefedő hasonló tanulmány, akkor az mire bizonyíték? Arra, hogy mind a két tanulmány egymástól függetlenül hasonló következtetésekre jut a tekintetben, hogy milyen pontokon kellene Magyarországnak a versenyképességét erősíteni, vagy a problémáit megoldani, azt nem, nem annyira meglepő itt a kérdés. Az mindig az, hogy a politika, hogyha látja azt, hogy a főbb kérdéseket tekintve nagyjából azért konszenzus van a szakértők körében, akkor milyen akadályokat lát. A probléma nem csak az. A probléma az számomra egészen más. A probléma, ha egyáltalán probléma az az, hogy a kutatás kutatásanyag az Egyensúly Intézet esetében, az, ha tetszik független magyar tudósok vagy elemzők alkotása, az Európai Bizottságnak a műve pedig kvázi feltételként van megszabva ahhoz, hogy Magyarország különböző uniós pénzekhez jusson. Ha már a megállapításaik azok kísértetesen hasonlóak, az, hogy egészen más alapból indulnak ki, ha egyébként ez az tétel, amit én megfogalmaztam igaz, annak nincs jelentősége? Vagy ha van, az micsoda? Szerintem annyi, hogy teljesen más pozícióval beszélünk az hát egyesújítés. Ez nem egy, nem egy politikai testület, Mi nem tudunk feltételeket szabni senkinek, hanem javaslatokat tudunk megfogalmazni mindenfajta erő nélkül. Ez lehet, hogy van most valami gondolat, ami nekem nem így de én ennyit látok ebben a dologban. Mekkora jelentősége van a kényszerítő erőnek? Hát a politikában nagy jelentősége van természetesen, de nevezhetjük ezt ösztönző erőnek is, hogyha úgy tetszik. A kettő között van de különbség? Hát van, van, van, abszolút. Az egyik az a hatalomról szól, a másik a befolyásról. Hát nem feltétlen, az egyik a hatalomról szól, a másik pedig, egy, ha tetszik, olyan ideális működésről, amely lehetséges, hogy sohasem jön létre, de ha egyáltalán a főbb tendenciáit tekintve erre az útra lép az ország, akkor ez egy merőben más létezést feltételez, akár az Egyesügyi Intézet anyagából indulok ki, vagy anyagaiból, akár ebből a munkadokumentumból. Uh -huh. A kérdés az, hogy uh -huh. miért... Milyen... Minek a függvényében történnek meg ezek a változások. Akik nem olvasták ezt az anyagot, és felteltően többen vannak ilyenek, mint akik olvasták, azok valójában, én ezt magam számára fogalmaztam meg, és javíts ki, hogyha én ezt rosszul látom, alapvetően, ha a fogalmazás pontatlan, akkor meg helyet találjunk egymást. Ez majdnem olyan, mint egy kormányprogram. Csak éppen nem a magyar kormány írta, hanem a magyar kormány pénzügyi kérésének következtében különböző munkadokumentumok alapján az Európai Bizottság van ebben valami egészen hihetetlen legalábbis számomra, aki ilyennel még így ebben a formában, ebben biztos benne van a mai helyzet is, Magyarország és a nemzetközi helyzet, meg a saját magam rácsodálkozása a világra, én még ilyennel nem találkoztam. Szerintem ez nem biztos, hogy igaz, csak nem, lehet, hogy nem emlékszel rá, de azért elég hasonló dokumentumokat kapott Magyarország akkor is, amikor különböző nemzetközi kölcsönökért folyamodott, vagy ilyen tárgyalásokat folytatott. Tehát ez egy eléggé bevett és hagyományos és régi dolog, hogyha te szeretnél valamit, leginkább pénzt valakitől, nemzetközi szervezettől, vagy egy kormányközi szervezettől, akkor, akkor ezt nagyon gyakran bizonyos feltételekhez kötik. Olyan értelemben, hogy ez a pénz az ne, ne a refolyó menjen le, hanem azt hogy egy országi ilyen túl itt valami struktúrális változást történik. történni. Annyival szerintem, annyibán szerintem hogy egyébként ez nem hasonlítható egy kormányprogramhoz, hogy a konfliktus vagy a homokszem a gépezetben az pont az, hogy egy ilyen típusú, hosszú távú stratégiai dokumentum, az általában kevéssé van tekintettel a politikának a rövid távú szempontjaira, márpedig ezek az utóbbiak sem elhanyagolhatóak, mert amikor, amikor tűnünk azt kérdezik, hogy hát olyan jórak tűnnek az anyagok és a javaslataink, hogy miért nem valósítja ezt meg a politika, akkor azért mindig ott van az a szempont, hogy a politikának van egy ilyen egy-két éves, leg, legtávolabbra nézve négy éves szempontrendszere, ahol ő választásokat szeretne nyerni, illetve szavazatokat szeretne szerezni. És ez sokszor a hosszú távú szempontokkal azért szembe megy. Igen, hát az a kérdés, hogy egyáltalán valaha is az emberek ezekkel a hosszú távú szempontokkal akarnak-e megismerkedni, és milyen mértékben hat ez rájuk, ha egyébként megismerkednek velük, vagy megmaradnak annál a logikával, hogy majd a holnap? Ebben szerintem nagyon nagy felelőssége van a közbeszéd mindenféle alakítójárak, hogy mire irányítja rá a köznek a figyelmét. És természetesen a politika is benne van, de a politikai mellett a sajtó is, meg talán mondjuk én is, aki megszólalok néha nyilvánosság előtt. Én tehát, hogy nem tartom azt köbevésetnek vagy, vagy szükségszerűnek, hogy mindig csak a következő évre tudjuk előre tekinteni, de hát erről szól az egyesüli tevékenység alapvetően. Itt a probléma ugye az, hogy a, miközben én értem a rövid tárú szempontoknak az erőtérbe kerülését, a közben ez ahhoz vezet, hogy a politika és a saját mozgás fokozatosan szűkíri. Tehát ha nem foglalkozunk a hosszú távval, akkor a jövő az egy folyamatosan szűkülő folyosó, ahol egyre kevesebb lehetőségünk lesz mozogni. Pontosan azért, mert nem, nem tesszük meg azokat a lépéseket, amik a mozgásterünket terünket tágíthatnák hosszú távon. Jó, ez egy nagy kérdés, te jobban tudod, mint én, hogy ez egyébként ezek a közép- vagy hosszú távú tervezések a politikában, nevezetesen most maradjunk a kormánypártoknál, ők vannak abban a helyzetben, hogy cselekedhetnek alapvetően, milyen mértékben van jelen, milyen mértékben dolgoznak rajta. Ez az anyag, amit én olvastam, ez a holnapról szól, de a holnap után változtatásával hozzák összefüggésbe. Uh -huh. Igen. De én most azt Részen kérdeztem, az... hogy ez milyen szinten van jelen. Hát jó lenne, hogyha nagyobb szinten lenne jelen. A, a, a politikában azért nem példanélküli, hogyha egy picit. Tehát hogyha nem csak a saját életünket tekintünk, hogy, hogy a politika azt tudja kombinálni a kettőt. Tehát a hosszú távú terveknek és a rövid távú szempontoknak a kombinációjával tud dolgozni. Szerintem nem létezik jó kormányzás anélkül, hogy, hogy legyen egy úti tervünk, hogy mit képzelünk el tíz év múlva. Az, hogy most olyan helyzetben vagyunk mondjuk az energiaválságnak a tekintetében, az nem kis részben pont annak az eredménye, hogy az elmúlt húsz évben nem foglalkoztunk azzal, hogy rugalmasabbá hogy, hogy vagy válságállóbbá tegyük például az energiállátásokat, Nem minden országot ugyanolyan mértékben súlyt, a mostani energiaválság, minket. Aki elolvassa ezt a munkahanyagot, és elolvassa a többi dokumentumot is, de én alapvetően erre támaszkodom, az egy olyan kritikával találja szembe magát, amely kritika nem vitatja azt, hogy Magyarország működik, de szinte semmilyen szegmensben nem látja azt, ami alapján úgy kéne folytatni a mechanizmust, ahogy tegnap a bajtuk. Ez egy erősen túlzó állítás, de ez az anyag, ez azért hihetetlen a számomra, és kétségtelen egy újszörös számára minden vicc új. Lehet, hogy én találkoztam ilyen anyaggal, de akkor az már a törlődött az emlékezetemből. Ez jóformán mind a hétköznapi életünk minden részét átfogja, olyan módon, ahogy az ember ezzel nem találkozik, mintha elmenne egy orvoshoz, látszólag egy problémával, az orvos pedig azzal szembesíti, hogy a szervezete milyen állapotban van, és abból a beteg csak egy rész ragadott ki, amelynek a jelentősége nem csekély, de most éppen ott jelzett a szervezet, de a szervezet problémái korán sem merülnek neki abban, hogy ott jelzett. Az sokkal szélesebb és tágabban értelmezendő, és nem csak hogy értelmezendő, hanem ott olyan mechanizmusok vannak, amelyre az orvos felhívja a fel elvét, független attól, hogy ő egyébként óhajt te változtatni az életmódján, vagy sem. Uh -huh. De hát ez meglepő? Tehát, hogy, hogy az orvosnak a, pont ez a dolga, hogy, hogy ami javítani kell, arra hívja. Fel. Nem, nem ez a fura. Számomra az a fura, hogy ha ez igaz, akkor nem értem, hogy miért nem ez van, ha meg nem igaz, akkor nagyon sajnálom, hogy engem át lehetett, át lehetett verni, és most valójában egy olyan, egy olyan szituációban látom a hazámat, amelyben azért kellene megfelelni egyébként nem csak ilyen szituációban felállított követelményeknek, mert pénzhez akar jutni, mint egy gyerek, aki megígéri a szüleinek, hogy holnaptól jó lesz, miközben vagy jó lesz, vagy sem, abban a reményben, hogy a szüleitől megkapja azt, amit egyébként a szülei függővé tettek az ő hétköznapi viselkedésétől, és ez olyan profán módon jelentkezik ebben az anyagban, hogy engem teljesen megrökkentett. Lehet, hogy akkor már ellátott valamilyen cél. Én régóta mondom, hogy, hogy, hogy szerintem az lenne a legjobb, hogyha az ilyen típusú elvárások már régóta a választóknak az oldaláról fogalmazódnának meg. Tehát, hogyha arról beszélünk, hogy a politika mindig a kisebb ellenállás felé halad, akkor azért ezt elsősorban azt határozza meg, hogy a választók magárok mit várnak tőle. De, mert, mert hogy egyébként máshol a választópolgárok ennél tudatosabban, vagy ennél nem tudom milyen módon fogalmazzák meg az elvárásaikat és az ottani Ettől más? Jelentős részben igen. ami persze, tehát ez hozzátartozik, hogy van egy kölcsönhatás egy a, a az ottani intézmények és a választópolgárok tudattak az ört, tehát mondjuk az oktatásban mennyire készítik fel az embereket hosszú távú gondolkodásra, kritikus vizsgálódásra és az olyan típusú és témáknak a felfogására, mint mondjuk a klímaválság, de hogyha csak, a, csak az energiarendszer átalakítását nézzük és a klímaválságra adott reakciókat, akkor igen, itt arról beszélhetünk, hogy a világnak a szerencsés eddig felén már a 8 as évek óta Fokozatosan elkezdett kialakulni egy egyre növekvő választói elvárás. Ami egyébként Magyarországon is megjelent egy kis késéssel, csak hát most azt látjuk, hogy a valóság ne hagyott minket. A, ennek az elvárásnak a jelentkezésére mondanál egy példát? Hát, hogyha csak a mondjuk a, a zöld pártoknak az intézményesülését nézzük a német politikai rendszerben. De most, most itt horról beszélek. Hát itthon a, a, a felmérésekben, kutatásokban és utcai megmozdulásokban látszott, hogy a, a COVID-járvány kitörését megelőző egy évben a, a, a klímaválság a hétköznapi élményeknek a, a következtében azt felértékelődött politikai témaként, erre reagálniuk kellett a politika szereplőinek, valamilyen fajta cselekvési tervet fel kellett mutatni. Az ellenzéke elkezdte ilyen alapon virálni a kormányt, a kormány megpróbálta felmutatni a cselekvőképességét, hogy, hogy ő foglalkozik ezzel a problémával, és vannak itt uh, konkrét elképzelések. Ebből látszik az, hogy valami beemelkedik a politikai mérszínbe. Amikor én még tanultam a politológiát a 2000-es évek első évtizedében, akkor az egy akció volt, hogy Magyarországon és általában Kelet-Európában a klímakérdések és a zöld kérdések és általában az úgynevezett posztmateriális értékek, tehát amit nem a közvetlen hétfőzati megjelentésünket érintik, azok ebben a térségben egyszerűen nem vele vásak, és nem is lesznek azok egy Ez változott. Én érzem ezt a változást, és egyébként nagyon jól tartom ezt, csak egy picit későben vagyunk már. Abban az esetben, hogyha a politika egy ilyen elvárásrendszernek kizárólag azért akar megfelelni, és azért mondom, hogy akar megfelelni, mert közben egyáltalán nem biztos, hogy minden cselekedettével ezt teszi, hogy pénzhez jusson, miközben egyébként ennek a pénznek a várása, ez egyébként az általad említett szavazói rétegek nyomására is kialakulhatna. A kettő között van különbség? Hú, ez most bonyolult volt ez a kérdés. Hogy más-e az, hogyha nem a választói nyomásra, hanem, hanem... Így, így, hanem így, az... így, így. Hát ö, szerintem nagyjából az a különbség, mint hogyha valaki egy csődeljárás alatt próbálja racionalizálni a vállalatát, hogy a háztánk esetet. Gyorsabban, kevésbé szervesen és fájdalmasabban kell bizonyos átalakulásokat levezényelni. Azt szerintem baj. Tehát, hogyha most a, nem a klímahelyzetet, hanem az oktatás helyzetét nézzük, ami tényleg egy eléggé erősen elhanyagolt terület volt, akárcsak a pedagógus -bélek területén az elmúlt 30 évben, akkor láthatjuk azt, hogy egy-két év alatt megtenni valamit, amit 30 évig fokozatosan nem tettük. meg, ez sokkal fájdalmasabb, sokkal több konfliktussal jár, és sokkal több lesz a vesztese és egyébként. Én, én mindig, bocsánat, én mindig a, szoktam erre utalni, hogy én azért alapvetően egy konzervatív gondolkodású ember vagyok. Ez azt jelenti például, hogy én a fokozatos, szerves, magunk által irányított változást, azt mindig jobban támogatom, mint az ilyen sokszerű, hirtelen, kényszer szültet változtatásokat. Jobban kézben lehet tartani, jobban át lehet gondolni, és kevésbé fájdalmas az, ami fokozatosan történik. Az a probléma, hogy erről tényleg az elmúlt 30 évek nagyon sok ulasztása levaradtunk és most egyik napról a másikra kellene bepótolni ezt a, ezt a, ezt a bulasztást. És mi lesz? Hát aztán kérdez, azt hát tőlem kérdezni. ennek a bepótlásáról beszélek. Hiszen itt nem egyszerűen arról van szó, hogy valamit egy anyacsavart, vagy egy, egy, egy csavart meg kell húzni, hanem az egész géphez, tehát az ember ennek a tanulmánynak az olvastán, vagy munkanyjának az olvastán rájött arra, hogy valójában hogy jönnek létre újabb és újabb elvárások. És ezért mondtam, hogy kvázi kormányprogram készül, mert a hétköznapi életünket olyan mértékben befolyásoló tanulmányról van szó, amelynek, amelynek a vétele, vagy az elfogadása, vagy akár a kritikus elfogadása egyébként Ennélkül a pénzvárás nélkül ebben a formában csak akkor jelentkezik, amikor péntek reggelenként veled beszélgetek, vagy amikor az Egyensúly Intézetről van szó. Oké, okay, biztos egyébként máskor is elő lehet hozni, de ebben a formában, ebben a koncentrált formában én nem találkoztam ilyennel, miközben nyilvánvaló, hogy előfordult máskor is, amikor egyébként valamilyen pénzügyi segítséget fordult a kormány valamelyik nemzetközi szervezethez. A, nem, de egyébként, bocsánj, csak biztos, hogy emlékszem, mert te is foglalkoztál ezekkel, amikor tíz évvel ezelőtt vagy ő tíz évvel ezelőtt az ims t Én emlékszem rá, de valószínűleg most más tudati állapotban vagyok, ha? másképp látom ha? a hazámat, másképp látom a világot, másképp látom magamat, ha? egészségedre. Értem, értem. A, hát szerintem ilyenkor mindig az történik, hogy van egy hirtelen megemelett küszöb vagy léc, amit át kellene ugrani, és ilyenkor megindul ez a fajta alkudozás, egyrészt a felek között, másrészt a felek és a valóság között, amikor valahol a mostani szint és a léc között fogjuk megugrani ezt a dolgot, valamilyen előre lépés fog történni. Én kicsit attól félek tényleg, hogy, hogy, hogy, hogy most így nagyon, nagyon sürgetve kell hirtelen nagyon sok mindent csinálni, és ez az azért nem az lesz, mint ami a dokumentumban le, le van fektetve. De legyünk koptélisták. Az a folyamat, amelyben Magyarország életének alakulását, az unió életének alakulását figyeljük, ez egybevethető? Tehát amikor leszakadásról, távolodásról beszélünk, akkor az, hogy ez a a javaslat tömeg milyen mértékben lesz elfogadva, és ez milyen mértékben hat ki a hétköznapokra ez érdemi változáshoz létre, hogy a hazai politikának a 24 órával előre való gondolkodása az végül is megmarad, és ha bár, bár megszűnik, sose fogunk, a leszakadás következményeit életünk végéig különböző formában tapasztalni fogjuk. Hát most szerintem a lényegi kérdést beszegeted, mert igazán ez az érdekes, a, a, a mi következő, tehát az életünknek a hátrálelő évküdezőknek a szempontjából, hogy most kampányszerűen felkészülünk egy vizsgára vagy cigordatra, és azt le tudjuk, aztán meg minden úgy, ahogy, ahogy korábban vagy pedig folytatódik. Nekem egy nagyon kedves példám a, a, az állam működésének a digitalizációja, ami lehet. amire egyébként külön kitér ez az anyag is. Természetesen, hát ez egy fontos kérdés. A, a, a magyar felfogás az, az ö, lényegében az, hogy ha egyszer nagy nehezen végrehajtottunk egy jól sikerült fejlesztést, akkor hátradőlünk is arra mutatunk, a következő 15 évben ezzel szemben mondjuk Észtországban vagy Nagy-Britanniában az erkölcsi közigazgatás fejlődés, ez egy folyamatos, soha meg nem szűnő folyamat. Észtországot ma is a legdigitalizáltabb államok egyikének tartják, és ehhez képest éppen most írtak ki egy nemzetközi pályázatot, ami arról szólt, hogy a világ összes informatikai szakembere beszállhat abba, hogy hogyan fejlesztjék még tovább és tovább ezt a, ezt a típusú innovációt. Ezt csak arra akarok utalni ezzel a, ezzel a példával, hogy, hogy, hogy a hosszú távú gondolkodás, a versenyképesség javítása, a valósághoz való alkalmazkodása szerintem egy gondolkodásmódot jelent. Tehát egy, egy, egy nem nem és nem ilyen ilyen 15 éves állomásokban gondolkodó történet, hanem egy olyan dolog, ami a, a, a hétköznapjainkat kellene, hogy átassza, és itt még nem tartunk. Szerintem minden ilyen válság, az is, amiben most vagyunk, az egy lehetőség arra, hogy megváltoztassuk a gondolkodásunkat. Hát mi dolgozunk, hogy ezt az Köszönöm szépen a rendelkezésre állást. Én köszönöm, szia! Szia! Önök Filipov Gábort nem látták, viszont hallották, az egyensúly intézet kutatási igazgatóját a hm? kicsit Jó reggel kívánok! Jó reggel kívánok! Nagyon halkan hallom. Mert elfordultam a mikrofontól. Értem. A Veszprémi polgárt hallják, Navras és Tibort. Um... Nem mondanám, hogy elolvastam, mert hát azt nem mondhatom, de van a bizottsági szolgálati munkadokumentum Magyarország helyreállítási rezilincsiai építési tervének elemzése, amely a következő dokumentumot kíséri javaslatot alás végrehajtási határozatára. Um, az előbb kiavított engem Filipov Gábor... Um, Ugye nagyon készültem az önnel való beszélgetésre, már csak azért is, mert nem szerettem volna az 543. beszélgetést lefolytatni önnel, amelyben mindig ugyanarról van szó. Én az Európai Bizottság által kiadott különböző munkanyagokat, már amelyekkel én találkoztam, azokat a Filipov számára nem megfelelően, de magam számára úgy fogalmaztam meg, mint hogyha egyébként Brüsszelben írtak volna egy kormányprogramot. Hát amennyiben? hát amennyiben? azt mondják, hogy ezekkel is ezekkel a dolgokkal kell foglalkozni, és akkor lesz pénz. De hogyha elolvastam a nemzeti újjáépítési tervet is? A nemzeti újjáépítési tervet még korábban olvastam el, de ha tetszik, akkor ez a nemzeti építési tervnek a kritikája. Hát azért mondom, hogy nem, hát ők is írt, ők írtak egy véleményt, igen, de nélkül megvan egy másik a az nézeti az újjáépítési terve, mert fel van elérhető az interneten. Én ezt értem, de ez, ha tetszik, annak a megvalósulásának a kritikája olyan hétköznapi dolgok megfogalmazásával, amilyen hétköznapi dolgok megfogalmazásával ilyen tömegben én az elmúlt időben nem találkoztam, mikorben a Filippo felhívta a figyelmemet arra, hogy ilyennel az ember máskor is találkozhat. Akkor, ha egy e, e, ország Különböző nemzetközi szervezetekhez pénzügyi segítséget fordul? Hát akkor is, meg általában, hogyha nem tudom, én egy ország tagja egy nemzetközi szervezetnek, és az a nemzetközi szervezet bármilyen témában is időről időre értékelést készít, ez emberi jogi jelentése, és a többi, és a többi. Van ilyen az Európai Unió, és sokkal szélesebb és egyre bővülő körben készít ilyen ajánlásokat. Van egyébként az ország specifikus ajánlások, ez is idestóval tíz éve rendszere az Európai Unió, vagy az uniós intézmények és a tagállamok közötti kommunikációnak. Ezek nem diktátumok, hanem ezek valóban észrevételek. Tehát igen. Hát ezek nem diktátumok, de azt mondják, hogy ezeknek a megvalósulása esetén létezik az, hogy az egyiket megkapjuk, a másiknál meg a zárulás megszűnik. Igen, de ez a tárgyalható dolgok, mint ahogy az eddigénk is tárgyalható dolgok voltak. Most a tárgyalható dolgokon mit értünk? Mert ugye én azt mondom, hogy megoldottam, lett légyen szó bármiről, ön pedig azt mondja, hogy Kétségtelen, hogy történtek erőfeszítések a megoldás irányába, de én még nem ezt tartom a megoldásnak. A kettő közötti különbség kellene, hogy eredményezze, vagy a kettő közötti különbség feloldása kellene, hogy eredményezze, hogy részint feloldják a zárlatot, részint, hogy magához az alaphoz hozzá jutni. Igen. Erről szólnak a tárgyalások. Van olyan eset, amikor kiderül, hogy az Európai Bizottság mást szeretne, mint ami megvalósult. És akkor arról tárgyalunk, hogy kell leváltoztatni. Van olyan, amikor egész egyszerűen csak fogalmi tisztázásról van szó. Ugye a klasszikus példája a mostani bizottsági visszavételeknek az egyik, akkor a bizottság azt mondja, hogy ő nem elégedett a vagyonnyilatkozatok szabályozásával, képviselői vagyonynyilatkozatok szabályozásával, mert az nem terjed ki szerintük a külföldön lévő ingatlanokra. Mi pedig azt mondjuk, hogy már hogy ne terjednek ki, hát semmi nem zárja ki a külföldön lévő ingatlanok beírásának kötelezettségét, és ráadásul az osztálygyűlési képviselők be is szokták írni, már amennyiben van neki külföldön ingatlanok, a külföldön lévő ingatlanokban. Leülünk, és ezt tisztázzuk, aztán majd valamilyen eredményre jutunk. Van olyan is van, amikor tényszerűen kell, vagy vagy azt kérik, hogy változtasson a szabályozáson, akkor az is lehet, hogy ez különösebb problémát nem értezi. Ön talán tegnap a magyar közbeszerzési rendszer jól működő európai mértékkel mérve is írja a Facebookon a közbeszerzési rendszerhez fűződő bizalom, az, amit erősítenünk kell, és erre tettünk vállalásokat az Európai Bizottsággal folytató tárgyalás és során. És erről beszéltem a gazdasági versenyhivatal konferenciáján. Ez tegnap volt? Igen, szerván! Ebben a munkahanyagban az áll a versenykorlátok, különösen a szolgáltatások terén akadályozák a termelékenység növekedését, a feldolgozóipar és a szolgáltatások eltér üzleti környezetben működnek, a hatóságok jellemzően nagy feldolgozóipari vállalkozásokkal kötnek stratégiai megállapodásokat is, a vállalkozások beruházási projektjai jelentős kormányzati támogatásban részesülnek a szolgáltatási tevékenységek terén, több akadály hátráltatja a versenyt, a adminisztratív üzlet Bevezetése, majd az ezt követő hatályon kívül helyezése. A nagyméretű egységekre vonatkozó korlátozások visszafogják a hatékonyságnövekedést a kereskedelmi ágazatban és növelik a fogyasztói árakat. A kormány mentesítheti az üzleti fúziókra és felvásárlásokra irányú ügyleteket a gazdasági versenyvel vizsgálata alól, hogy ilyen vizsgálatra egyáltalán ne is kerüljön sor. E mentességek kritériumát a jogszabály nem határozza meg, átlátható módon és nincs hivatalos eljárás a kormány mentességre vonatkozó határozatainak megtámadására. Ráadásul számos nyújtását kifejezetten erre a célra létrehozott állami vagy magánvállalatokra bízták, amelyek nincs, amelyeknek nincsenek versenytársaik. Ez és az, amit ön megfogalmaz a gazdasági versenyhivataliban e, tett látogatása ról, azok az én számomra mérsékeltem vannak köszönő viszonyban. Pedig abszolút köszönő viszonyban, nagyon sajnálom, hogyha így gondolja, a gazdasági versenyhivatal által szervezett konferenciáról volt szó, nem a gazdasági versenyhivatalnál, tehát ilyen értelemben már a felvezetés sem jó, és nem a gazdasági Ról volt szó a konferencián, hanem a közbeszerzési eljárásokról. És az, amit, hogyha még egyszer elolvassa, amit én írtam a Facebook bejegyzéshez, az egyik önáltal az imént idézett kritikai ellen sem cáfolja. az európai bizottság, az. Na, hát erről az. Az Európai Bizottság saját adatai nem cáfolják ezt, sőt az Európai Bizottság saját adatai azt mutatják, hogy a magyar közbeszerzési eljárás európai összehasonlításban is a középmezőnyben szerepel, ha pedig azt nézzük, hogy mondjuk az OLAF, azaz az Európai Unió csalás ellenes euh, intézmény, intézményének az észrevételei hány százalékban válnak Magyarországon vádemelésé, akkor azt látjuk, hogy ez az adat Magyarországon 67 százalék, az Európai Uniós átlag pedig 35 százalék, azaz az OLAF által tett jelzések Átlag 35%-a lesz büntető feljelentés az Európai Unióban, Magyarországon pedig 67%-a. Tehát minden szempontból, mind az ellenőrzés szempontjából, mind a szabályozás szempontjából a magyar közbeszerzési rendszer. Tudom, hogy hihetetlennek tűnik, és nehéz elhíni egy ilyen sajtókampány után, vagy közben, vagy alatt, de a magyar közveszerzési rendszer Európai Uniós összehasonlításban ott van a középmezőnyben. Sőt, bizonyos mutatók tekintetében, még ha nagyképűek akarunk lenni, azt is mondhatjuk, hogy ez élvonalban van. Az, amit ön idéz, ezeket mond, ezek valóban vannak, ez egy másik jellegű, valóban a GV3-vonat de szerintem alapvetően a magyar piac sajátosságaival összefüggő kritikai észrevétel. Az egyik ilyen sajátosság, hogy valóban van a magyar kormánynak egy aktív, a magyar vállalatokat segítő politikája, adott esetben kormányzati támogatásokkal is segítő politikája, amely az Európai Unió számára azért bírálandó vagy nehezen értelmezhető, mert az Európai Unió belső piacán követelmény, hogy egy német, egy luxemburgi, egy bolgár és egy magyar cég ugyanolyan elbánásban részesüljön az egyes tagállamokon belül. Tudjuk, hogy a gyakorlatban ez nem így van. Franciaországban sem, Németországban sem. A másik pedig az a tény, hogy a, a magyar cégek, a magyar piac általában éppen abból adódó hogy viszonylag kicsi piacról van szó, nyelvileg is elszigetelt, tehát egy más nyelvű és nehezen elsajátítható nyelvű piacról van szó. A szolgáltatásoknál ez különösen jelentkezik, ebből adódóan, kevés szereplős, és nagyon erős hajlam a é, én, én ezt el fogom tudni hinni önnek, és ezek számúra párhuzamosan futnak, miközben ezeket nehéz párhuzamosan értelmezni, hiszen részről attól, mert elolvasok valamit, attól még nem leszek annak a tudója, belét, vagy azok a részletek, amelyeket ön ismeri, nem ismerhetek, csak valójában arra szeretnék rájönni, hogy mi az oka annak, hogy ez az egész eljárás elindult Magyarországgal szemben, hiszen nagy valószínűség és a többi ön megnyilvánulásait látva más médiumoknál valójában a beszélgetéseknek a, a, a struktúrája az az, hogy ön nagyjából mindenre azt mondja egyébként, hogy mi a középmezőnyben vagyunk, tehát a dolog, dologban arról van szó, hogy ezt nyugodtan lehet karinti után szabadon gömbölyüret tenni, és az már akkor nem lehet egyes, és közben mégis újabb és újabb kérdések vetődnek fel, miközben én nem vizsgáztatni akarom, de közvetlen a versenykorlátok után ugye az szerepel, hogy a közbeszerzés piasz továbbra, és ki van téve a gyakorlatoknak. Az EU-n belül változatlan a legmagasabb között van az olyan eljárásokban odaított szerződések aránya, amelyikben csak egy ajánlattevő van a versenyhiánya közben. Itt hadd vágjak közbe. Persze. Ez, tényszer... ez tényszerűen nem igaz. Ez tényszerűen nem igaz, Magyarországon 16%-os az egyszereplős közbeszerzések aránya, az Európai Uniós átlag pedig 15%. Tehát ezt, ezt mi tudjuk is bizonyítani az Európai Bizottságnak, minden egyes tárgyaláson be is mutattuk ezt az adatot, tényszerűen nem igaz az Európai Bizottság ezen állítása. Ezért tartom ezt most a bocsánat, hogy mert mert hát ilyen vitáink zajlanak időnként. De ez a kérdés az, hogy ezt, valóban ezt csak én mondom e vagy pedig az Európai Bizottság saját adatai mondják, hogy én amiket idézek adatok, ezek az Európai Bizottság adatai. Ezek az Európai Bizottság adatai. Az, hogy az Olaf részrevételeinek 67%-ából lesz vádemelés Magyarországon, ez ugyanúgy az Európai Bizottság adata, mint az, hogy a közbeszerzési eljárás teljesítménye alapján Magyarország a csoportba tartozik, jobb teljesítménnyel, mint Ausztria, Szlovénia, Olaszország, Spanyolország, Portugális, Szerintem egy, egy fontos pillanatához érkeztünk a beszélgetésnek, amelyben először érzem magam úgy visszaigazolva, vagy egyébként ritkán szoktam. Nevezetesen, ha mind a kettőnknek ugyanúgy fáj a térde, miközben egy fájdalmat nem lehet összehasonlítani, eddig követhető vagyok, ugye? Igen, igen. Akkor lehetséges, hogy ön, mert egy fegyelmezett ember ragyogóan tud létezni a hétköznapokban, én pedig, mint egy fegyelmezetlen ember azt mondom, hogy ilyen tértfájással nem lehet létezni, miközben egyébként az orvos azt mondja, hogy a kettőnk tértfájása között jelentős eltérés nincs. Magyarul meg kéne tudni fogalmazni, ami az egyik legnehezebb dolog, hogy akkor mi lesz az a szubjektív érzet, ami alapján egyébként ezek a kritikák vagy vádak megfogalmazódnak Brüsszelben, és hogy ezek milyen korrelációt mutatnak egyébként a hazai kritikai visszhangokkal, beleértve a fialáit is, akit egyébként egyetlen párthoz sem lehet sorolni, meg lehet próbálni, de nem fog sikerülni? Hát ez, ez az egyik legnagyobb... Hát ez, erről beszélek. ...dilemmát számunkra is, hogy, hogy uh, itt tehát én értem egyrészt azt, hogy politikusok mondanak ezt, azt, és... és de ennek akkor lehetséges, hogy mégiscsak van jelentősége, mint hogy én egyébként azt gondolom, hogy igen, és rajtam kívül egyébként ebben a kibabrált magyar médiában mindenki leolt engem, mert azt mondja, hogy én állandóan pszichologizálok és moralizálok, és aztán egyszer csak kiderül, hogy mégiscsak lehetséges, hogy ezeknek a dolgoknak van jelentőségük. Nem az unióval való kapcsolattartásban, mindenben. Csak éppen most az Európai Unióval való kapcsolattartásban lehet tetten érni. Amiben egyébként ön egy óvatos figura, tehát most én nem önt kárhoztatom, de az, hogy ön egyébként egy másféle magatartást mutat, mint amit egyébként a kormánypárti politikusok mutatnak, ha egyáltalán ez egy megfelelő fogalmazás, az önmagában még nem fog holvadást előidézni Brüsszelben. Nem vagyok benne biztos, mert az, hogy hat hónap alatt elértünk oda, hogy valóban aláírhatjuk ezeket a megállapodásokat, és minden vita ellenére, és az Európai Bizottság minden kritikai megjegyzése ellenére, az egyik legkiválóbra minősítette a magyar nemzeti építési tervet, a az számomra azt igazolja vissza. Lehet, hogy ezt Eben önnek tökéletesen Iets igazabban, és ebben minimálisan se fogom önt ö, ö, ö, ö, ö, ö, ö, ö, cáfolni, de ön is biztos ismeri azt a mondást, hogy a puding próbálja az evést. Oké, megvan a puding, de hogy ez a puding egyébként milyen, hát a számomra ebből a szempontból fontosabb kérdés, miközben megértem azt, hogy önnek egyébként az a, a, az a vágya, hogy ez ezt aláírják, az tető alá került. Igen, hát ő is mondhatjuk akkor folytatva ezt a hasonlatot, hogy én eddig arra koncentráltam, hogy az a puding, amit készítek, az finom legyen. Aztán most, már sikerül majd eléni, még nem értem el, még csak jó esélyünk van arra, hogy ez a, ez a puding, amit én csinálok, ez, ez olyan lesz, ami annak néz ki, és akkor valóban utána jön majd az januártól, ha sikerül ha sikerül decemberben aláírni ezeket a megállapodásokat, akkor jön a következő kör, mert nekem nincsenek illúzióim ezzel kapcsolatban, ez nem lesz könnyebb a későbbiekben sem. Tehát nem arról van szó, hogy aláírjuk ezeket a megállapodásokat. És akkor a bizottság azt mondja, hogy igen, tulajdonképpen tévedtünk, kiderült Magyarországról, hogy a világ legjobb országa, és kezdve mindent lehet neki. Szerintem jönnek majd újabb észrevételek, kifogások, nehézségek, vádak, gyanúsítások és többi, ezt végig kezelni kell majd. Ez egy ilyen, hát ez ilyen személy. Ha valaki órásnak megy, valaki politikus. Igen, igen, de ugyanakkor ugye ezek a tértfájások, ezek aztán összeállnak egy közérzetté. Túlfeszítették a húrt a kormánypártok tiltakozó akcióra készül az orvosi kamara. A parlament olyan törvénymódosítás elfogadása előtt áll, ami véleményünk szerint súlyosan veszélyezteti a betegbiztonságot, valamint a magyar orvosokra akarja rátehelni, az egészségi rend a tervezett jogszabálycsomaggal a kormány felúgja az orvosok Orbán Viktorral megkötött megállapodását és a munkakörülmények megváltoztatásával durván beavatkozik az orvosok magánéletébe is. Ugye arról volt szó, hogy ön különböző egyetemekkel hogy miért csak egyetemekkel, ezt majd biztos el fogja mondani, tárgyalt arról, hogy a véleményezés hogyan fog kiterjedni, és hogyan lesz ennél nagyobb mérvű, mint most a konzultáció Magyarországon. Az Orvosi Kamara most egy törvénybe foglalt passzus alapján, illetve több passzus alapján írja ezt, és akkor az ember azt kérdezi, hogy ez vajon mennyire lazítja meg azt az anyacsavart, amit ön egyéb elméletben látszólag, vagy valójában is, már amennyiben egy elméleti anyagban szorosra húzott a bizottság számára rendelkezésre álló anyagokban, mint ígéret. Úgyhogy őszinte legyek, nem tudom, mert itt, mert itt az előterjesztő, ugye ennek a résznek az előterjesztője, nem én Hát vagyok. erről van szó, hát itt az. Hát te... jó, értem, csak ezért nem tudom meg... Hát ezért mondom azt, hogy amit ön tető alá hoz, azt a többiek aztán szépen kihozhatják a tető alól. Illetve az is lehetséges, hogy nem hozzák ki a tető alól, de Igen. ők létrehozzák azt a szubjektív hangulatot, amelyet ön hónapok alatt próbált megváltoztatni, és aztán valakik okkal vagy ok nélkül, ok nélkül viszonylag kevés dolog történik, pillanatok alatt szétszincálják. Igen, de én nem cincálták szét. Hát ez lehet, hogy jövőben sem. nem, nem... Tehát a szétszincálás alól azt értem, hogy a folyósítás nincs, illetve zárulás van, tehát hogy alá van írva, oké, rendben van, ez mindenféleképpen nagy eredmény, az a kérdés, hogy ezek az egyedi történetek mennyiben fognak bekerülni abban a monitoringozásba, amelytől teszik függővé azt, hogy egyébként ezeknek a pénzeknek a folyósítása bekövetkezhet-e, vagy sem? Ezt én nem látom, ezért én nem értem. Fogalmam De. sincs, hogy egy ilyen orvosi kamara féle izé, vagy a többi izé, amit itt most sorolhatnék, ha gondolja teszem, ezek egyébként mennyire ássák alá azt a megállapodást, amit öntetű alá hozott. Hát ugye a, a Nemzeti Újjáépítési Tervben van az egészségügyi reformjára vonatkozó részek is vannak. Egyébként az európai Bizottság ebből a szempontból az egészségügyi rendszer hatékonyságára és költségkímélő voltára már korábban is többször nem csak utalást tett, de, de kifejezetten ösztözző lépéseket is tett. Tehát én sem tudom megmondani ezt most, hogy jelen esetben hogyan fogják mondjuk a reformnak ezt a részét értékelni, de az az Európai Bizottság által is többször elmondott uh, tény volt, vagy körülmény volt, hogy a magyar egészségügyi rendszer az ő megítélésük szerint, sokkal fragmentáltabb, vagy sokkal kiterjedtebb területileg egy, egy nyugat-európai országokban, bármilyen furcsának is tűnik, de nem, sokkal magasabb színvonalú az egészségügy, de nem ennyire, hogy mondjam, területileg kiterjedt, vagy könnyen elérhető, vagy hogy mondjam, magyarán kevesebb kórház van, egyfőre eső kevesebb kórház van, azok jobb minőségűek, az orvosi ellátás is sokkal eh, centralizáltabb, ha így tetszik. Minden centralizált, de közben meg azt tapasztalja az ember, hogy különböző kórházak bizonyos egységei nem működnek orvosiány miatt, és az orvosiány általánossága miatt egyébként egy olyan rendelési menetrend jön létre, amely ellen az orvosi kamara tiltakozik. Igen, ezt értem, de az orvoshiány kell, hogy kezelnie kell a kormányban. Tehát az orvoshiányt olyan egyszerűen nem a kormány állította elő, hogy egy kormányzati intézkedéssel következett az orvosi meg eltiltott orvosokat a szakmájuk gyakorlásától. Az orvosok elmentek. Nyugat-Európába, azért van az orvosiány. A magánegészségügybe éppen abból adódban, magán... mert a közegészségügyet egyébként ilyen intézkedésekkel hozzák abba a helyzetbe, hogy ott orvos egyébként nem feltétlenül akar maradni. Na most, hogyha nincs, akkor vagy kevesebb van, akkor a kormánynak az a kedvez. Ebben jel. önnek igaza van, csak az a kérdés, azt meg én kérdezem, hogy vajon a kormány mire foglalkoztatja, hogy miért mennek el az orvosok. Adott esetben nem külföldre, hanem hazánkban belül, egyik ágazatból a másikba, a közből a magánba. Tehát az, hogy a kormánynak alkalmazkodnia kell abban önnek, tökéletesen igaza van, már csak az a kérdés, hogy nem a kormány idézte elő ezt a helyzetet. Én most nem ezt állítottam, én ezt kérdeztem. A kormány akkor idézte volna elő ezt a helyzetet, ha az orvosok kereseti lehetőségeit számottevően csökkentette volna. Ezzel szemben a kormány emelte. Az tény, hogy megtiltotta a hálapénz elfogadását, tény, hogy szigorúbban korlátozta a mellékállások elfogadását, tehát azt mondta, hogy emeli ugyan a bért, azonban ezért azt várja, hogy valaki a közegészségügynek kötelezze magát teljesen. De én itt hajlamosabb vagyok azt mondani, hogy itt egy kb. 30 éves, vagy még hosszabb, idejű időtartamú mulasztásról van szó, amit a kormány a maga módján próbált kezelni. Az egy más kérdés, hogy ez az orvosok elvárásával, vagy az orvosok egy részének elvárásával nem találkozott. Ők azt szerették volna, hogy megmaradjon ugyanaz a szabályozása mondjuk a állapénznek és a mellékállások elfogadásának, és emellett emelték volna a főállás után járó tületést. Ez egy valós konfliktus, egzisztenciális konfliktus, fogalmazunk, így anyagi okokból eredő megéletési konfliktus, de ez nem, én ezt nem ideológiai kérdésre vezetném vissza, nem jó szándék, rossz szándék, hanem ez, hanem ez egy olyan. Oké, okay, olyan... okay, én csak kérdezek, hát ugye nem állítanám, hogy két perc alatt összeállt a fejemben az egész, de azt kérdezem öntől, hogy Imáron némi plusz információval a fejembe árulj el, hogy önnek egyébként mi a verziója azzal kapcsolatban, hogy az igazságszolgáltatással kapcsolatos mérföldkövek azok megjelentek ebben az elvárásrendszerben. Ennek vajon mi lehet az oka? Hát nekem van erre egy magyarázatom, de az nem hivatalos, és nem lenne fel elmondani. Ezt megint kénytelen leszek utalni egy sörözésünkre majd, amikor ezt megbeszéljük Ele? a Szerintem... Ez, ez olyan, mint a pálinkás. A pálinkás is azt mondta, hogy ez a sör, mint egy ilyen folyosó jelem, az többeknél megjelenik, igen? Igen, bocsánat, de való Igen, igen, oké. Hogy, okay. uh, hogy uh, szerintem itt, uh, hogy mondjam, időközben érkezett egy olyan tényező, egy olyan nyomás, egy olyan elem, ami egész egyszerűen lekéste a jogállamisági feltételességi eljárást. Volt egy olyan kísérlet, amikor már lezárulóban voltak a tárgyalások a jogállamisági feltételességi eljárással, hogy ezt az új témát behozzák. De, de azon az ajtón, ahol egyébként ezek a témák közlekednek, oda bárki bemehet? Tehát én is bemeltek azzal, hogy több vagy, kakaót szeretnék, és akkor azt mondja az Európai Bizottság, hogy egyébként ezt egészítsük ki azzal a mérföldkövvel, hogy a fialának több kakaó jár. Nem, ön nem, de az Európai Bizottság szerkezete ebből a szempontból egy sokkal lazább szerkezetű, mint a, mint a, a magyar kormány például. Tehát ott az, e, a, a, a különböző főigazgatóság, tehát ott, amikor egy tárgyalásról van szó, akkor még ha van is egy főtárgyaló, akivel tárgyalunk, aki felelős az adott témáért, adott esetben egy biztos, de lehet, hogy főigazgató. De ő neki folyamatosan egyeztetni kell, és nagyon nehéz egyeztetéseket kell folytatni egyébként a többi főigazgatósággal, akik bejelentkeznek az adott témára. azzal, azt mondják, hogy nekik. És ezekhez a főigazgatósághoz, ha sok fial megy bemúszszerulni Orbán Viktort, akkor sikert érhetnek el? Elképzelhető, hogy sikert érnek el, igen. És akkor pikkelnek Orbán Viktorra és ezáltal Magyarországra? Miközben egyébként azok a kritikák nem is olyan alaposak, vagy nem is annyira átfogó az, hogy nem működik Magyarországon semmi? Tehát csak az a kérdés, Elő. hogy az ember egyébként a királyi udvarban mennyire tud hatékonyan eljárni? Nem csak, nem csak, attól függ, ez már egy elsúszott, de előfordulhat, hogy ettől függhagy. Hatékony lobby nagyon nagy mértékben alakít, átalakíthatja a tárgyalási pozíciót is. De itt a a, a megengedő módon van a hangsúly. Nem szükségszerűen alakítja át, de átalakíthatja. Olyan történetek mennyire játszanak hozzá e, a, az ellenséges hangulatodnak a létrejöttéhez, mint az például, hogy a miniszterelnök veje 2020 elején deklaráltan azért távolodott el több turisztikai beruházástól, mert állítok nem akart állami ingyen pénzek kedvezményezettje lenni. Ehhez képest 2022 végén 14 olyan kormányzat által megtól csúcsprojektet találtak, e, amelyet Tiborz István saját nevére vet, vagy vele rokonítható magántőke alapokhoz esetleg a legközebb barát üzletekhez került, és ezáltal a kisfalaudi pénznek az egy és további 50 milliárd forint állami támogatással lett a saját magánprojektje megerősítve. Ilyen és ehhez hasonló történetek, amelyekkel most nem fogom traktálni, ezek mennyire járulnak hozzá légkörüket tekintve ahhoz, hogy egyébként adott esetben az országos bírósági tanácsnak a panaszait könnyebben fogadja be az Unió, mintha egyébként nem lennének ezek a történetek, amelyek látszó és valójában egyáltalán nem függenek össze. Nagyon messze azonban ezek a párhuzamosak összeérnek. Ez attól függ, hogy milyen. Ezt azért nem tudom így megmondani, mert, mert ez a befogadó személyiségétől is függ. Van, aki erre azt mondja, hogy na, íme, mint csebben a tenger itt látható a nagy magyar valóság. Van, aki meg azt mondja, hogy na jó, hát ez most egy ilyen egyszerű eset de attól függetlenül nézzük meg, hogy mik az átlagos számok. Oké, okay, rendben van, de ő, ugye elmondja, hogy mi, mik a statisztikák, és nagy valószínűséggel ezek a statisztikák, ezek stimmelnek, és e tekintetben Magyarország tételezzük fel, hogy semmiben nincs az utolsó uh, helyen. Az, hogy közben mégis nekem személy szerint nem csak az a benyomásom, hanem az ember úgy, tehát azt tapasztalja az eljárásból adódóan, hogy ezen a szégyenpadon, az Európai Unióban olyan nagyon sok ország nem ül, legfeljebb ketten vannak Lengyelországgal együtt, de azt nem lehet mondani, hogy számosan. Az valójában minek a következmény? Nem tudom. Mondok erre egy másik példát. Görögországban fél éve, fél éve hatalmas belpolitikai botrány van amiatt, mert a jelenlegi kormányról kiderült, és nagy valószínűséggel a miniszterelnökről is, bár ő próbálja magát ettől elhatárolni, hogy folyamatosan és rendszerszerűen hallgatták le az újságírókat, az ellenzéket tömegesen, tömegesen. És ez nem ügy, hanem ez sokkal kiterjedtem általános. Az Európai Bizottság ezt kezelheti jogállamisági problémaként Görögországban megszűnt a jogállam, hiszen tömegesen hallgatnak le ellenzéki politikusokat, következőképpen nincs meg a jogbiztonság, vagy kezeleti úgy is, mint egy extrém, egy politikai botrányt, amiről majd a görög választók elmondják a véleményüket a következő választáson, és megbuktatják hogy megtartják a jelenlegi kormányt és kormányokat. Most ez utóbbi tűnik valószínűnek, de elvileg az is nyitva áll, hogy a bizottság azt mondja, hogy na akkor tessék, nézzük meg, Görögország ellen indítsunk egy jogállamisági eljárást, vagy egy hetes eljárást, készítsen az Európai Parlament egy jelentést arról, hogy a görög demokrácia hogyan tűnik el, és a többi, és a kebbi. De nem ez történt. Magyarország esetében, vagy a, vegyük szlovákia esetét, ugye a kuciák esetét, amikor agyol egy oknyomozó újságírót. Agyol lőnek. Magyarországban ilyen soha nem fordult elő. Agyol egy oknyomozó újságírót. Fennáll a lehetőség, hogy Szlovákia ellen széleskörű vizsgálat induljon jogállamiságügyben, sajtószabadság sajtószabadságügyben, vagy pedig azt mondják, hogy egy sajnálatos gyilkosságról van szó, Nincs itt semmi látni valóban, a szlovák bűnlőgöző szervek elvészik a maguk munkáját, az Európai Bizottság. Nem vitatkozom önnel, én azt kérdezem öntől, hogy nem inkább arról van ez szó, hogy amíg Görögország és Szlovákia esetében egy-egy ügyet lehet felsorolni, addig Magyarországon ilyen kirívó történetek nincsenek, de kevésbé kirívó történetből sokkal több van, mint Szlovákiában és Görögországban. Még egyszer, nem azt mondtam, hogy így van, azt kérdeztem, hogy nem el lehet-e? Nem tudok. Nem tudok erre válaszolni, mert... De önt ez foglalkoztatja? Természetesen. Mint ahogy a látszik is fel is vagyok készülve például. <gül> Én de, ne, de, de, de az, hogy a hazai valós, tehát hogy, hogy egyébként... Igen, hogy... De foglalkoztat, abszolút foglalkoztat. Ön egyébként árulja nekem, mert mintán... Az, azért valamelyest ismerem, önből sértett ember csinálni nem könnyű, de önt egyébként mennyire kezdi ki az, hogy e tekintetben permanensen magyarázkodnia kell, miközben az gondolja, hogy erre objektíven nincs rászorítva, de szubjektíven mégis meg kell tennie, mert állandóan ezt a szid helyzetet idézi elő, hol unió, hol sajtó, hol ellenzék. Egyelőre még a kutatói én nem a fölényben, és azt próbálom megtalálni, hogy mi az az, mi az az alapvető probléma, mert ez nem politikai probléma mm. szerintem, hanem ez valamilyen kulturális probléma, ami miatt az Európai Bizottság folyamatosan azt érzi Magyarországgal szemben, hogy Magyarország nem illeszkedik. Abba. és másokkal szemben ezt nem, nem ilyen mérni. És ezt érzi meg az ellenzék, és tágítja ezt? Vagy pedig... Szerintem ne, nem biztos, hogy ezt az ellenzék megérzi. Az ellenzék csak hozza a, azokat a... hozza az ügyeket, és az Európai Bizottság ezt tudja egy olyan összképbe beletenni, amilyen pazulként áll össze, amiben az van, hogy a magyarok, a magyar kormány ez egy ilyen Európa ellenes. És ez igazságtalan? Nem tudom. Nem tudom, hogy biztosan igazságtalan, és nem tudom, hogy milyen mértékig van ennek alapja. Tehát ezen, ezt kutatom. Persze most, aki hallgatja ellenzéki érzelmű rádió hallgató, az megállapja, hogy én nettó hülye vagyok, és kapásban mond dolgokat, de ezen túlmenően. Tehát nem a rövidtávú politikai vádakat, politikai vitákat keresem, hanem azt, ami miatt ez a helyzet felépült. Ez nem most, ez nem 2010-el kezdődött. Nem. Én a határozottan emlékszem, hogy ez már gyakorlatilag abból, abban, nem abban a pillanatban, persze, amikor beléptünk az Európai Unióba, a 2004 május 1 de hogy 2006-tól már detektálható volt, hogy az Európai Bizottság és az éppen akkor aktuális magyar kormány között nagyon komoly viták voltak, és egyre éresebb viták voltak, nem csak politikai viták, hanem fogalmazok, hogy kulturális viták is, és ez engem már politikai kultúra vagy, nem tudom, tehát nem a kulturális életre vonatkozó viták. És, és ez, ez érdekel, ez nem, nem tudok ebben határozatot, vagy, vagy határozott álláspontot mondani, csak ezt kutatom ez minden egyes kritikai összevétel. Jó, hát a tanás ugye csak azt követően fog összeülni, hogy még a jövő héten pénteken mi beszélgetünk, tehát még egy alkalomban, még mielőtt erre a döntésre sor kerül. Igen, igen. Jó, akkor nem húzom az idejét. Egy, egészen bizonyosan úgy tudjuk ma, hogy a december 6-ai, ha lesz december 6-án tanácsül, és akkor azon még nem szeretem. Lesz. 19 et talán. Most már 19-nél tartunk, én még 12-nél leragadtam, de akkor lehet. De várjon. <gül> nem, várjon egy pillanat. Ja, szóval nem tudjuk, mert hivatalosan még nem tudjuk, újságok találgatnak, ami jellemző, hogy megint mutatja a helyzet képvékenységét. Igen. Van egy külön fejezet arról, hogy akkor ez hogyan, hogyan fog ez folytatódni, de most ezzel nem húzom az idejét. 12, de 12 is túl van még a jövő héten. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, állást. Nagyon szépen kellemes jött őt. Viszont kívánok. Önök navrac és Tibort hallották, Veszprim polgárt. Hívott számon előfizető nem kapcsolható. Jó, hát akkor kreáltam egy telefonszal. A hívott? Jó van. Halló! Jó reggelt! Jó reggelt, a lényeg mindjárt le tudjuk, tegnap uh, talán másfél hév ut uh, hév, év után vagy hív után, másfél hét után megtalált Borbély Ádám, aki uh, írt nekem egy kommunikét, de mondtam neki, hogy én kommunikékkel nem foglalkozom, uh, ugye zuglói Fidesz. Uh, hanem szeretném, hogyha ezt megbeszélhetnénk élő műsorban, mert hogy én próbálnám a saját szempontrendszeremet érvényre jutatni, de valamiért hirtelen eltűnt. Összesen ennyit arról, de az első felvetésemre is csak másfél hét után jelentkezett, úgyhogy majd beszámolok számodra a fejleményekről. Ingyenes mesnézés van Zuglóban, az Zuglói civilházban, ahol egyébként más programok is vannak, mert az összes többi az kizárólag Zugló és a főváros, ahogy te ezt múltkor kérted. Mennyire váltotta valóra a reményt az, hogy ingyenes mesnézésre összegyűlnek az emberek, ami egyébként melegedési lehetőségre is alkalmat ad? Azt kell tudni, hogy a civilház, ahová ezt az eseményt is meghirdetjük, a legnépszerűbb közösségi tér, itt össze jönnek az emberek mindennapi kártyacsatára, sok bonyolítanak le, és egyáltalán a társasági élet központja ezen a részen. Tehát önmagában az, hogy egy ilyen plusz lehetőséget nyújtunk, ez csak egy a sok-sok színes programból. Uh, annyira, hogy jótékonysági fesztivál lesz december harmadikán, az ugye holnap van, reggel tíz és délután négy óra között Mikulás nap alkalmából Zuglóban. A Mikulás ünnepséget a Tündér pak alapítványjal és a Zuglói Családsegítő Központtal közösen szervezzük, hogy a Zuglói gyerekeknek és családoknak felejthetetlen élményeket lehessen adni. Ez holnap. Én és az egész napos szombati program után pedig újra nyit a rendkívül népszerű Bosnyák templom melletti koripája. Most elsőként energiahatékony vagy energiaszegény kivitelben, tehát nem jéggel, hanem egy speciális műanyag bevonattal fog elkészülni, de próbáltuk. Megteremteni annak a lehetőséget, hogy ne kelljen elkülözni ők a gyerekeknek idén a forcsolja fáját. Úgyhogy egy olyat választottunk, ami például elektromos áramot nem fogyaszt. Uh -huh. Ez pedig vasárnap fog megnyílni koncertek, illetve egyéb programok kísérletében. Milyen nyitva tartás? Gyakorlatilag a, a legszűkjebben vet napok, tehát 24-25, illetve e, elsőjét kivéve, tehát január elsőjét kivéve e, a következő egy hónapon, minden nap. Csak nézem itt, ugye az egyik, az harmadika, e, amiről beszélünk, az a bosnyák, mert a, a, ez, a, ez a papír, ez azt írja, hogy negyedikén nyit a korcsolja pályán. Így van, az vasárnap azt mondtam én is, hogy a harmadikai szombat napos programok után, negyedikén pedig ezt fogjuk. És tört. tart egészen január 8-ig. Így van, és uh, itt a, az adventi gyertyagyújtás második gyertyáját fogjuk. Ez négykor. így van, tehát sok érdekes és színes program várja, nem csak a legfiatalabbakat, hanem az idősebbeket is szívesen látjuk. Tulajdoni tesz a jelentőséget annak, hogy zugló energiaspórolás ügyében egy ilyen pályát alkalmaz. Ugye ez egyébként azokban a szakanyagokban, vagy tájékoztatásban, ami egy hétköznapi ember számára rendelkezésre áll, nem is szerepel. Tehát, hogy ez nem egy hagyományos jég, hanem valamiféle műanyag annak érdekében, hogy az áramfogyasztása ennek az izének ne legyen, beleértve, hogy ez mennyivel olcsóbb. Hát csak így a számok kedvéért, mondjuk a hagyományos jégpálya az kb. 20 millió forintba szokott kerülni, rendkívül nagy energiafogyasztás mellett, és ez a kolcsója pálya mondjuk ennek az ötödébe került, tehát egy jelentős különbség. Tulajdonképpen a, a, az első évtől 2019-től kezdve, amikor Ugye az új vezetés átvette zugló irányítását, áttekintettük, hogy mivel tudnánk még a környezetvédelme felé elindul, elfordulni, és akkor döntöttük el, hogy 2020-tól a karácsony fánk az már nem élő fenyő lesz, hanem szintén a környezetudatosság jegyébe egy nagyméretű 7,5 méteres, szépen dekorált műfenyőt fogunk alkalmazni, ami azóta is az zuglóják egyik kedvence. Ez is egy tudatos döntés volt, mint ahogy most az, az energiaiség idején a kolcsolyapályát egy kevésbé energiafaló pályára cserélni, szintén egy környezet tudatos döntés is, amellett, hogy az önkormányzat pénztárcáját is kiméri. Miután biztos van olyan, akit ez érdekel, és ez az, ami vonza, Még elmondom, hogy szinetár Dóra koncert is lesz vasárnap délután, négy után a Bosnyák téren. Um... Folytatódnak a fogadóúrák, amelyeknek részint van egy állandó jellege, részint időnként vannak plusz alkalmak. Pintekenként általában szokott lenni, és ez így van most is. Most megint a Bosnyák téren vagyunk, a piasz sarkánál. Már ott vagy? Nem, kilenckor kezdődik. Oké, okay, rendben van, hát nyolc ura, igen, oké, okay, rendben van, még csak negyed kilenc van. Viszont ezen a héten kedden az őrsfezérterén is találkozhattunk, az ugroiekkel is találkoztunk is. E, valóban most ez, és jövő héten pedig meg folytatjuk. Hatodikán a Füredi lakótelepen, a spár előtt. Én. Ugye a mai basnyák téri az 9 és 11 óra között lesz, a Füredi lakótelepen pedig 3 és 5 óra között, és akkor még egy alkalomra kerül sor, az 11-én lesz, és ezzel vége lesz ennek a kvázirócsónak. Azt mondjad meg, hogy mik a tapasztalatok? Nagyon uh, színes a, a feltett kérdések, vagy vélemények, vagy kérések sora, egészen a, a közvetlen személyes uh, problémákig, és tulajdonképpen ennek a köztéri fogadórának pont az a funkciója, hogy bármilyen típusú kérdésben, ami, amiért korábban egy... Uh, Bonyolult uh, időpontegyeztetéses uh, fogadórára be kellett jelentkezni. Azt gondoltuk, hogy mennyivel hatékonyabb lenne és könnyebb a. És jönnek? A, a, ami mennék, így van, jönnek, jönnek, jönnek. Uh, szép száma jönnek. És nem látványbégség? Akamanként, nem, én alkalmanként azért egy ilyen két órás fogadórán kb. 30 embere beszélek, és nem csak úgy általában, hogy. Hó, de ilyenkor van, valaki jegyzetet, tehát nem, de... hogyha valaki egy konkrét történettel áll elő, akkor annak hogyan marad nyoma, leszámít, hogy az emlékezetedben nyomot hagy. Nem, úgyhogy a telefonomba jegyzetelem, tehát ha valaki azt látja, hogy a beszélgetéseken a telefon van a kezemben, akkor az nem utvariatlanságból van, hanem azért, mert a telefon Notes jegyzetébe mentem el azokat az információkat, hogy utána egyrészt tudjunk majd jelentkezni a kérdéspeltelőnek vagy megfogalmazónak, és el tudjunk járni az ügyébe, tehát tulajdonképpen egy nagyon praktikus jegyzet készül, amit utána a kollégáimmal közösen feldolgozunk. Állami támogatást kér az önkormányzata a házi orvosoknak az ülésen, mármint a képviselőtestület ülésen. Dr. Keciri Attila házi orvos 90 kollégája által aláírt petíciót adott át András alpolgármesternek. A megnövekedett energiárak miatt 300 ezer forintra emelkedett a rendelőbb havi bérleti díja, amelyet a praxisok nem tudnak kigazdálkodni, és ezzel kapcsolatban különböző hozzászólások voltak, részint a helyzetet, illetően részint az önkormányzat anyagi terbíró képességét, illetően köztük voltál te is. Igen, az ugye önkormányzatának összesen 2 milliárd forint nő. A számlája, ami ahhoz képest drámai, hogy az előző évnek mondjuk a számlája 300 millió forint volt. Tehát nyilván 300 millió forint tervezett költséghez képest két milliárdot fizetni az nem kis tehertétel és ehhez adódik hozzá a háziorvosoknak a szintén megemelkedett esélyes. És az a szép pillanat volt, amikor a házi orvosokkal összefogva ők elkészítettek egy petíciót, ami, amivel ezt kérik a kormánytól, mi pedig elkészítettük azt a határozatot, amivel szintén ezt kérjük a kormánytól, így levélben fordulunk a kormány illetékeseihez, hogy legyenek szívesek, hallják meg többek között az önkormányzatok és a háziorvosok közös fellépésének hangját, és adják oda azt a kiegészítő támogatást ami a praxisok biztonságos működéséhez szükséges. Igen, de felvetődött itt, mint általában ilyen szituációban, hogy mit tud adni maga az önkormányzat? Nyilván ez is egy tárgyalási pozíció lesz majd, hogy a költségek mely részét vállalja át esetleg a kormányzat, és mely részét fogja az önkormányzat. Mi is nyitottak vagyunk, nyilván a teherviselőképességünk nem azonos, mert még a, a kormány az összadóbevétel 98%-ával gazdálkodik, addig a helyi önkormányzatok az összadóbevétel 2%-ával gazdálkodnak. Tehát nem ugyanolyan hosszú a takarónk, ameddig érhetünk. Áldatlan vagy áldott vita alakult ki a tekintetben, hogy mit tett Zugló a rendelők energiahatékonyságának érdekében. Most nem sorolnám fel az összes felszólalót. Volt, aki elégedett, volt, aki elégedetlen. Hát leginkább néhány képviselő részére az igazságtalanságot vetettem a szemükre, ugyanis az elmúlt években többek között az Egészségért Budapest program, de már korábbi programok alapján is szinte valamennyi házi orvosi rendelőnket megújítottuk. Nagyon sokat fordítottunk a meglévő szakrendelőinkre is. Tehát az egy rendszerűbb... Jó, de most álljunk meg itt egy pillanat, a... hogyha ez így van, mint hogy az írott anyag is ezt tartalmazza, akkor ez hogyan lehet humlok egyenest ellenkezőjeképpen megítélni? Ja, biztos nem hallottál miért hogy egy politikus hazudik? Hát a, a, a csillagot az égről. Én sajnos ezzel, ezzel e, tudtam találkozni, ha nem is naponta, hál' Istennek, de rendszeresen, és főleg a, a testületi ülésterembe, vagy éppen a közgyűlési ülésterembe a fővárosba. Az emlékezet rövid, ahogy a politikai igények e, alakítják. Azt kérdezem tőled, mert ebben a folyamatban számos stáció volt, és én valahol elkeveredtem. A testület benyújtásra alkalmasnak talált az, az alkotmányjogi panaszt, amelyben a Grémium azt kéri a taláros testületről, hogy semmisítse meg a kormány 2022. augusztus 16-án hozott építésügyi rendeletét. Erről már egyébként ugye a bosnyák téri projekt kapcsán volt szó, de az, hogy ezt csak most fogják benyújtani, eh, eh, abban én időben elkavarodtam. Mert már a sokadik alkotmányjogi panaszról van szó, és lehet, hogy ezért így külső személy. Mi a különbség közöttük? Segítsé tov. már nekem! Tehát ez most a legutóbbi, amit benyújtottunk, ez egy általános uh, rendelkezéssel szembeni fellépés, ami úgy általánosan vonja el az önkormányzott jósítványait, Aha. például település uh, szabályozási kérdésekben. Tehát kormányrendelet felülírja uh, azt a azt a lényeges elemet, hogy egy településen milyen magas épületeket lehet, milyen funkcióval és a többi, és ezt egy speciális kormányrendelet elvonja. De, de erre most azért került sor, mert az előzőekkel nem értetek célba, vagy ez most micsoda? Hát sajnos az előzőekkel sem értünk célba. Az a korábbi panaszainkat tárgyalást nélkül gyakorlatilag elutasította, ami nem egy korrekt eljárás, mint ahogy sajnos nem tekinthető a a bírósági ügyek és az alkotmánybíróság sajnos már egy olyan átpolitizált szervezetté vált, ahol politikai megrendelésre, és nyilván nem az ellenzék politikai megrendelésre, már tárgyalni sem hajlandók ezekben az egyébként szerintem egyértelmű ügyekben. Tehát ha az önkormányzati kétharmados törvény a településeknek adja meg azt a jogot, hogy dönthessenek a saját településképükről, hogy például mondjuk egy falusi utcába illik-e egy 50 emeletes társas, ez most csak extrém példát mondok, akkor erről hagyd döntsön már a falu, vagy a település, és nem mondjuk egy kormányhivatal onnan 300 kilométerre lévő része. Jó, felesleges kérdéseket ezzel kapcsolatban nem teszek föl. E, azt mondja, hogy a képviselő testet jóvá hagyta, hogy az önkormányzat városrendezési megállapodás köszön a dűrél befektetési kártével és elfogadta beruházás területével határos ajtósi dűrelsor Zicsi utca és Abonyi utcára vonatkozó közterület alakítási tervet. Ez a fejlesztő költségén valósul meg, amelyért egyszeri 250 millió forint hozzájárulást fizet az önkormányzatnak. Ez ugye az, ami ott a Dürer kertnél lévő... Ö, igen. Hát ott egy akkora monstrum épül, én múltkor rácsodálkoztam, hát, az, az, hát azt nehéz lesz nem észrevenni, jelen állapotában nem tudnám azt mondani, hogy szép. De most nem erről van szó, csak egész egyszer rádöbbentem, ez valami igen, úgy, az úgy nyomasztja azt a környezetet, ahogy van, az egy másik kérdés, hogy ennek az engedélyezése az nem szugló kezében volt. Nem, nem sajnos, mert ez volt az első ö, ilyen típusú projekt, ahol elvonták az önkormányzat hatáskörét, és nem engedtek bele szólást abba, hogy mekkora milyen ö, épület épülhet. De utap. te se látod kicsinek? Kicsinek nem látom én sem. De az a terület egyébként meglehetősen nagy, tehát ha valaki elmegy mellette, akkor azért az látja, de valóban az építkezés is hatalmas. Ja, hát maga az épület és a mellette lévő épületeknek a struktúrája nem építészeti szemmel, hanem csak ugye egy hétköznapi gyalogos szemével, hát azok se igazán összeülő képet mutatnak. Igen, hát ezek azok az izlésbeli kérdések, amit hogyha az önkormányzatnak lett volna ebbe illetékessége, akkor településképi eljárás Mi? lefolytatása mellett beleszólhatott volna hogy a homlokzatok hogyan illeszkedjenek adott esetben a környezethez, és akár egymáshoz. Valójában volt, az, és... hogy a, képvisel... a képviselőtestület jóvá, hogy az önkormányzat ilyen városrendezési megállapodást kössön, ez egy olyan pont, hogy akár az is felműlő volna, hogy a képviselőtestület erre nem ad engedélyt? Természetesen. Ugye, amit erről tudni kell, ez egy egyhangú döntés volt, emlékeim szerint. Tehát minden képviselő megszavazta. Ez csak arról szólt, tulajdonképpen nem adunk semmit a beruházónak, és kapunk érte 250 millió forintot. Most már ezt azért mondhatom, mert megérkezett a számlánkra, tehát nem tudom. Ilyen üzletet én is szívesen kötnék, de ebbe a Dürer miért ment bele? A Dürer... Miért nem, hogy miért ment bele, az... miért ajánlotta? Nagyjából azért ez így tisztességes, mert a köztelet átalakításának kell, hogy legyen ellenértéke, de ezt egy Kormány rendelettel is elvonhatták volna az önkormányzattól, mint hatáskör, de most nem akarok újabb ötleteket adni. A lényeg az, hogy kaptunk 250 millió forintot, ez a kisebbik feladat az öreg. De vár egy pillanatra, erre egyébként kötelezettsége volt a dűr ennek, vagy sem? Hát miután a kormány kiemel, amiről az előbb beszéltünk, hogy korlát nélkül lehet Igen. elvonni az önkormányzatok jogosítványát egyszerű kormány határozattal, és a bíróságok ezt nem tartják eh, inkorrektnek, ezért tulajdonképpen ebben az ügyben is eljárhattak volna más technikával, én nagyon örülök, okay, hogy... Oké, és a pénz mértékje... nyilván, nyilván lehet, hogy arra gondolnak, hogy mi lesz majd egyszer, ha tíz év múlva más kormányzat lesz, és akkor nem kell egy jogvitába bonyolódni, mert hogy... Oké, okay, uh... mondjuk azt, hogy értem, és akkor hasraütésszerűen mondanak egy összeget, vagy mi alapján? Nem, ezt az önkormányzat határozta meg, ezt az összeget. Uh, illetve tárgyalások útján uh, alakulsz ki. Tehát az önkormányzat is... Egyébként ez egy, egy nem egy egzak tudomány, tehát nyilván mindenki a maga érdekét képviseli. Ez volt az az összeg, amit még hajlandók voltak befizetni. Egyébként eredetileg elég komplikált módon, és úgy tűnt, hogy nem is fogunk megállapodni. Majd szinte az utolsó pillanatban visszajöttek, és azt mondták, hogy állapot hajlandók kifizetni. Egyéb külön speciális feltételek nélkül. Ami a, a, az ajánlatnak a másik is lényeges eleme volt, hogy a környék összes utcáját, a az a Zagonyi és az ajtós Nagyjából ilyen másfél milliárd forint értékben szintén felújítják, ami azért áttételesen, de az önkormányzatfagyon át fogja gyarapítani szintén. Nyilván nekik is jó, ha a környezetük rendben van téve, de jó az újabbnak is. Milyen eh, indoklás volt arra nézve, hogy az önkormányzat hozzon létre egy munkacsoportot zugló urbanisztikai változásainak és a kereti építési szabályzatának a felvizsgáratára? Most nem azt kérdezem, hogy ez miért nem jött létre, hanem azt kérdezem, hogy mi állt annak a hátterében, hogy egyáltalán legyen. Ez egy eh, politikai atrakció volt a javaslat tevő részéről, de a szakmai javaslat viszont a részemről az volt, hogy ezt a, ezt a vizsgálatot, ami szerintem egyébként helyes, hogy időről időre az önkormányzat vizsgálja felől az építési eh, koncepcióját, stratégiáját, településképi eh, koncepcióját, ez eh, a Városfejlesztési Bizottság keretein belül történjen meg. Ezért azt javasoltuk, hogy ne egy speciális munkacsoportot hozzunk létre, hanem a meglévő és erre létrehozott. A, létre a Városfejlesztési Bizottság. A végezz el ezt a munkát, és persze hívjon be építész szakértőket, akik a látókört majd tágítják, és a főépítész is vegyen részt ennek a munkának a, a vezetősébe. Tehát tulajdonképpen ennyi történt, ez egy helyes munka, más kérdés, hogy ki mire akarja ezt használni, de egyébként hasznos abból a szempontból, hogy végig te áttekintjük, hogy szóló merre, merre fejlődött az elmúlt években, hogy ezek, a, ezek az irányok minden esetben jók vagy rosszak, hol lehet esetleg korrigálni, és lehetőleg úgy korrigálni, hogy ez ne kerüljön kártérítési perek, mondjuk százaiba vagy ezreibe. Tehát nyilván ennek, ennek azért vannak anyagi korlátok. Kisamrus jobban tudja, mint te, hogy van az időtlen reménytelenségnek egy kvázi megtestesülése, az a mexikói és az amerikai sarokotta felüljáró alatt egy másfajta időtlen reménytelenség, egy fejlettebb változata van a föld alatti végállomásánál, és ez egy olyan uh, uh, attrakcióval is bír. Én ugye dolgoztam papcsákkal, Karácsony Gergelyel veled. Uh, ez egy evergreen téma. A képviselőtesület azt javasolja a fővárosi önkormányzatnak, hogy a Millellőmű mi föld alatti, megszokói úti végállomásánál lévő budapesti tulajdonok közterületen található kereskedelmi szolgáltató pavillanok üzemeltetőivel, a kért öt év helyett csak egy évre kösön köztetni használta megállapodás, de ez minden évben így van. Minden évben öt évre kérnek, minden évben egy évre kapják meg, és minden évben az a hivatkozás, hogy itt majd állami beruházás keretében P plusz elparkoló lesz, meg lesz ott minden Zsanna Manna csočaládi, drágám, sose leszek a magáé, és ebben az ég egyetlen. A világán semmilyen változás nincs, én már régen nem leszek, de még mindig öt évre fogják kérni, még mindig egy évre fogják megadni, és még mindig nem fog létrejönni az semmi sem, miközben mindenki nagyon szeretni. Igazságtalan vagyok? Nem, de azt kell, hogy mondjam, hogy a remény hal meg utoljára. Egyébként a mai napig egy olyan képviselő is, aki örök ellenzéki képviselő, van a képviselőtestületben, aki a mai napig a legfontosabb politikai tettének azt tartja, hogy ennek a, ennek a beruházásnak 10 évvel ezelőtti megvalósulását sikeresen megfúrta. E, hát ez egy, ez egy ilyen helyzet, hogy van aki arra büszke, e, amit más szégyel. Érdemes kitérni a Szent Istvánnak a bérleti díjára, mert hogy egyébként a felújítás elhúzódik, vagy ez annyira nem lényeges? Lényeges bizonyos szempontból, de nyilván azért a mai világban a beruházások fél évvel történő elhúzódása nem egy speciális hír. A képviselőtestület úgy dönt, hogy építési szándékát megrősítve kérelmezi a kormánytól. Ugye ez az egészséges Budapest program keretében folyosított 400 millió forint támogatás önkormányzat é. meglévő szakrendelők fejlesztésére. Végül is akkor ez most kapott igent a képviselőtestülettől, hiszen erről már korábban is volt szó. Igen, itt egy speciális megoldásról van szó, mert 1,2 milliárd forint összeget elvileg megítélte az Ukránkormányzatának, hogy a bosnyák téren egy új szakrendelőt építsen. De miután látjuk, hogy a következő kettő évben nem fogunk tudni a válság okán neki kezdeni ennek a beruházásnak, viszont nagyon fontos és sürgető kis beruházásaink vannak az egészségügy területén, orvosi gépműszereket kellene beszerezni kisebb javításokat elvégezni, tehát az első 400 millió forintot, ami már a számlánkon van egy éve, azt kérjük a kormánytól, hogy ezt hagyj használjuk fel a jelenlegi meglévő egészségügyi struktúrákra, úgy, hogy igyekszünk azt szemelőt tartani. Igen. Err erről beszélt és arra van remény, hogy még idén erre válaszolnak, hiszen legutóbb arról volt szó, hogy ez egy idei felhasználásuk összeg, amely jövőre nem át. Igen, de közben kijött egy kormányhatározat, ami két évvel meghosszabbította ennek az összegnek a felhasználhatóságát. Tehát ebből a szempontból, tehát az összeg nem veszik el a kormányhatározat csak el... a felhasználás céljáról van szó. A felhasználás részleteivel Igen. kapcsolatban van szó arról, hogy más helyszínen szeretnénk most elsődlegesen, nyilván azzal a céllal, célt a szem előtt tartva, hogy amikor majd lesz az adott esetben az új szakrendő építése, akkor ezek a, ezek a beruházások leginkább olyan mozdítható elemekbe kerüljenek bele, ami átvihető majd az újba téltett például a nagyértékű orvosi gépüszerek, amire már ma szükség van, de holnap után is használható van itt egy fura dolog, ez a testület úgy döntött, hogy Zugló nem csatlakozik szit a Károly Kaposvár polgármestere, a Megyei Jogú Városok Szövetségi Árnök által az Európai Bizottság elnökéhez írt leveléhez, ugye ez már egyszer többször felmerült, de ugye a fővárosi közgyűlés is ugye eljutott ide és Winter Montel Zsolt súlyosan felhordta ott a vezetésnek, hogy ezt miért nem vették ennél komolyabban. De amit nem értettem, az az, hogy a fogcsoló képviselők többsége igen. Ennel szavazott a javaslatra, számuk azonban nem ért el a döntés hatályosabb válásához szükséges arányt. Segíts nekem, légy szíves. Mert sokan előre bejelentve jelölték, hogy nem fognak venni egy ilyen nevetséges szavazásba, tehát ez volt az oka, hogy ez nem volt eredményes. Egyébként én úgy láttam, hogy ezt még a fideszes képviselők is szégyelték, hogy be kell hozniuk, ez volt a pártközpont napi utasításában. Igen, hát ez látható módon ott egy fontos dolog, azt kérdezem ezzel a kapcsolatban, hogy egyáltalán napirendre hogy került? Ennyiben mi azért demokratikusabbak vagyunk a Fidesznél. Mi, amit szabályosan küldenek be időben, SMS szerint azt napirendre. Ezt vesz. a Fidesz javasoltam? Utána a legfeljebb a napirendi vitában magát a végeredményt leszavazzunk. A... Ha egyet értünk, akkor meg megtámogatjuk. Látható módon minden... nem csükken küzdelmed a zuglói postákért nevezetesen kettőért. A fővárosi közgyűlés ülése előtt volt egy, ezzel kapcsolatos doorstep, vagy nem doorstep, hanem egy e, sajtószámára való megnyilvánulásod. Ebben történt-e bármi változás a múlt héthez vagy a két héthez korábhoz képest? Hát annyi, annyi történt, nem tudom, hogy erről beszéltünk -e, hogy nem hivatalos formán... Ezt mesélted. De több, de több polgármester kollega is azt a konkrét információt kapta, hogy minden költségnek a felét... Igen, és mesélted És a nagyon hazai megoldást. ...a pénzig mindent. Ha ezt vállaljuk, akkor hajlandok arról tárgyalni egy újra nyissák. Amit továbbra se értek, hogy miért kell egy 24 milliárdos nyerességű cégnek az önkormányzatokat megzsarolni, és pénzt csicsikarni ki tőlük, ahol egyébként is problémák. Jó, magyarul, magyarul, és, hogy ez... ezért áll, és ezért álltam ki a sajtó elé, amelyben kértem, hogy a kormány ne zsarolja tovább az önkormányzatokat, mert hogy az ő zsebük jóval nagyobb, mint a egyébként kifacsart önkormányzatoké, amelyeknek most a legfontosabb feladata nem a posták finanszírozása, hanem az, ember, az embereket érő válság, a megélhetési válság hatásainak a csökkentése, enyhítése. Köszönöm a rendelkezésre állást. Én is köszönöm a lehetőséget. Az arányok megfelelők voltak, polgármester úr? <gül> Én nem akarok beleszteni. Rendben volt. csak kérdeztem. De szerintem tökéletesen. Jó, rendben van, akkor ezt felajánljuk a 444-nek. Nem volt szimpatikus megértés. Jó reggelt kívánok, Fűriás Jó reggelt kívánok. Amikor te megszólalsz um, fogaskerek ügyben, akkor egyáltalán ami, amikor megszólalsz, azt minek a függvényében teszed? De ma egy másik Füriás Balázs van a közéletben, mint korábban volt, már ami a funkciódat illeti. Közben Füriás Balázs... De ugyanaz a Füriás Balázs van, aki korábban volt. De most mitől teszed függővé az, hogy mivel kapcsolatban szólasz meg? Hát először is uh, talán szerintem hangzik, de szeretem azt gondolni magamról, hogy szabad ember vagyok, tehát hogy két dolog határozza meg, a, hogy uh, mikor szólalok meg. Egyrészt természetesen nem vagyok egy közösségben, egy csapatban, egy hierarhiában, és amikor a feladatomból adódóan mondjuk a parlamentben meg kell szólálnom, akkor természetesen azt örömmel megteszem. Egyébként pedig, ha van olyan téma, amit úgy érzem, hogy van mondani valom, akkor abban megszólalok. Ugye én Budapesttel foglalkoztam nagyon sok édig, kifejezetten Budapestel Budapest építésével, fejlesztésével, és ugye jelölt lehettem, a, a budai hármas választókerületben, amely a 12. kerületet, hegyvidéket is magában fogalja, és az ember ezzel nem úgy van, még hogyha ki is kaptam azon a választáson, nem én, nem nekem szavaztak egyéni jelöltként bizalmat a budaiak, hogy ez nem azt jelenti, hogy én hátat fordítok Budának, tehát e, a fogaskereküt azt egy fontos kérdésnek tartom, és nagyon nem értem, hogy miért várják be, ezért szólaltam meg. Indokolatlannak tartod? Tehát azt mondod, hogy én ugye ott lakom, tehát speciál most egy olyan dologról beszélünk, amivel én hétköznaponta találkozom, beleértve, hogy az többet nem megy, mint amennyit megy, mert állandóan vágányfelújítás van, de, de ezt tudomásról veszem. Egyébként, ha nem veszem tudomásul, akkor se alakul másféleképpen az élet. De az hogy a leállításával, az időszakos leállításával, három hónapra azzal 120 millió forintot lehet megspórolni, ez egy mérvadő összeg, nem mérvadő összeg, máshol is össze lehet ezt szedni, D, E, F? Hát azért tartom indokolatlannak, mert a budapesti közösségi köznekedés az... 200 milliárd forintba kerül évent a fővárosi önkormányzatnak. Ebben 12 milliárd forint támogatást ad a magyar kormány. Egyedül Budapest kap a magyar városok közül kormányzati támogatást a közösségi közlekedés működtetésére. És ebből, tehát a 200 milliárd forintos összegből, tegnap volt a közösségi közlekedés nevezetű, vagy Magyar Közlekedési Klub nevezetű Facebook oldalnak egy szakmai oldal, egy nagyon részletes posztja erről, hogy a azok miatt, az áramárak miatt egyébként, amit most ügyesen le tudott kötni Budapest magának, végül is a spórolás 30 millió forint. Uh -huh. Abból, hogy bezárják a fogaskerekűt egy 200 milliárd forintos büdzsén belül 30 millió forintot spórolnak meg. Tehát szélezve... akkor álljunk Oké, nem a te területed, majd megkérdezem, de ezt így ebben a formában nem kérdeztem, most tőled kérdezem. Mi lehetett az oka? Ez egy jó kérdés. Mert ugye nekem erről az jut az eszembe, hogy a hozzám nagyon kedves libegőt is ezen az alapon le lehetne állítani, bár ugye a hivatkozás az volt, hogy a fogaskerekűnek a kihasználtsága meglehetősen alacsony, ami egyébként egy külön kérdés, hogyha van egy ilyen nevezetessége a fővárosnak, mint amilyen a fogaskerekű, és az mindenféleképpen az, akkor vajon mi nincsen kampány arra nézve, hogy ha már közlekedik, ha közlekedik, akkor közlekedjenek többen rajta ennek a titoknak a és én alkalmatlan vagyok. E, Egyetértek veled, ha a, a, visszatértek egy pillanatra a gondolatmenetemhez, tehát 200 milliárdos bücsén belül, 30 milliós spórolás miatt, úgyhogy azért ezt egy évben több ezer ember használja közösségi közlekedésre, és több tízezer ember hétvégén kirándulóként, nem kellene. Szerintünk több a nagyobb a kiszúrás és a hátrány, mint a haszon ezzel a spórolással. Tehát egyszerűen ez egy értelmetlen spórolás, én ezért mondtam azt, hogy mielőbb indítsák újra, ne be, ha már bezárják, mielőbb pokolni zoltán polgármesterrel teljes egyetértésben, mielőbb indítsák újra, és amíg nem, meg, addig is a buszos spótlása legyen megoldva. Egyébként most végül is ez lett a döntés, tehát a végén már tegnap a fővárosi közgyűlésben arról szólt a vita meglepő módon, de végülis ez jó, örüljünk neki, hogy ki szereti jobban a, a fogaskerekőt és e, újra lesz indítva márciusban, és a buszos pótlást megoldják. Úgyhogy de, értettem, valamit nem értettem, volt értelme de, de lehet, hogy valamit teljesen félreértettem. Mi ez a hívásos busz, hogyha egy órán belül hívják, akkor megy valamit teljesen félreértettem? Hát ez egy igénybuszos megoldás. Aminek Az mi? Így, így, így, ami ugye a, a, a, amilyen igények beérkeznek alapján. ez hogy működik? Alapján. De, de, de ezt fogja most kidolgozni, hogy a Pokormi Zoltának tegnap egy nagyon határozott kérése volt, amikor de, ő menetrendszerű buszpózlást szeretett volna. Azt értem. Az jobb lett volna a hegyvidékieknek. Erre azt mondta a főváros, hogy legyen igénybuszos. Pokormi polgármesternek egy kérése volt. Azt megígérte neki a főpolgármester Karácsony Gergel, hogy a BKK vezérigazgatója, úgy vezesse be a BKK ezt a megoldást, hogy részletesen egy egyeztet hegyvidék. Jó, tehát egyelőre te tudott tudod, hogy ez a hívásos. Egyelőre biztosít. nem tudom ennek a részleteit, hmm. de én abban bízom, abban azt gondolom, hogy a hegyvidékiek jó okkal bízhatnak, hogy Pokorni Zoltán biztosítani fogja, hogy olyan megoldást szülessen, ami valóban érdemi segítség a hegyvidékieknek. Oké. Okay. Um... Kiadták a Gálváni Híd építési engedélyét, és az jogerős is lett véglegesek A tervek négy éves tervezési munka zárult le ezzel. Én azt mindig nagyon bírom, amikor valaki számára kiderül, hogy ha bár a munkájához ma már nem tartozik hozzá az, aminek az eredményeiről beszámol, szubjektíve-objektíve foglalkoztatja annyira a múlt okán, hogy fontosnak tartja. Meg a, jövő. Meg a jövő. A jövő is, erre még külön kitérek. Tehát ez, ez, ez nekem tetszik, függetlenül attól, hogy Gáváni hidról van ez szó, szóval a Gáváni hídnak ezen bizonyos stációjáról beszámoltam kis Ambrusnak két héttel ezelőtt, magyarul nem két héttel ezelőtt, hanem nem tegnap, hanem tegnaphoz egy hétre visszafelé, amire azt mondta nekem kis Ambrós, nem fogom pontosan idézni, de teljesen nem ittam még el az agyam, hogy hát ez nagyon szép és nagyon jó, de erről most azért nem érdemes szerinte hosszabban beszélni, mert szerinte a kormánynak egyhamar nem lesz arra pénze, hogy ezt apró pénzre váltsa, ez biztos nem így mondta, a dolognak az volt a lényege, hogy ennek a hídnak a megvalósulása érdekében a közeljövőben olyan nagyon sok dolog nem fog történni, és nagyjából hasonló indoklás elhangozni akkor, amikor részint a Debrecenben, vagy Nyíregyházán, vagy ki tudja, hol felépülő közlekedési múzeumról, a színházról, a Városligeti színházról, illetőleg a Magyar Nemzeti Galériáról esik szó, mint Városligeti projektekről. Ezzel egy, hát hogy mondjam, csak ugye az, azt mondtam én ebben a Facebook posztonban, amit ugye annak kapcsán Írtam meg, hogy jogerős lett egy négy éves tervezési munka eredményeként, jogerősé vált a Galvani Híd építési engedélye, hogy az építkezés megindításával most a háború és az átdrágító energiaszankciók miatt várnunk kell. Tehát ez egészen biztos. De ugye szerencsére a tervek idő, időtállóak, ugye a hidat meg legalább száz évre építünk. Ez a híd először a főváros. Városfejlesztési, hivatalos városfejlesztési terveibe 1985-ben került be. De, hát jó hosszú története lesz, mire egyszer megépül, biztos vagyok benne, hogy egyszer megépül, nem tudom neked megmondani, hogy, hogy mikor épül meg. Egy dolog viszont biztos, amikor a nap újra kisütés a, a gazdasági helyzet is jobbra fordul, csak akkor lehet bármit megépíteni ha megvannak a tervei, és egy ilyen híd terveinek az elkészítése az elég sok idő, elég sok munka. Ez most kétségtelen bekerül a fiókba, de legalább ott van és bármikor elő lehet venni, és az is szerintem egy példamutató folyamat volt, ugye Vitézi Dáviddal kettem irányítottuk ennek a tervezési munkának a folyamatát, hogy bevontuk a fővárosi önkormányzat, Ferencváros, Újbuda, Csepel önkormányzatának önkormányzatát az ő részvételükkel zajlott a tervezés, mindegyik önkormányzat jóváhagyta a terveket. Ezek jó tervek, ugye egy világhírű, egy nyílt nemzetközi tervpályázaton kiválasztott világhírű, angol-holland tervezőváros tervezte meg. Szerintem a híd is szép, de szubjektív, meg nyilván én elfogult vagyok, ugye a látványtervek a Facebook oldalmon is láthatóak. Én abba bízom benne, hogy előbb-utóbb megépül, mert kétségtelenül jót tenne Budapestnek, és itt most teszek a pontot, ha akarsz arról beszélni, hogy mi a haszna ennek a hídnak, akkor színesen megteszem, csak nem akarok túl hosszú. Figyelek! Hát ugye a, a egyrészt közvetlen kapcsolat, ugye én azt, azt is leírtam ebben a pozban, meg szoktam mondani, hogy a város jövője délen van. Tehát láthatóan a város dél felé terjeszkedik, délfelé nő, délen vannak ilyen kihasználatlan, nagyon jó adottságú rósdvezetek, egy egykori ipari zónák, amik a városmag és a külterületek között vannak, remek közlekedési adottságokkal, egyszerűen könnyebb lesz dél -Pest. Cseppel és dél között közlekedni, ugye ezen lenne villamos közlekedés, gyalogos és kerékpáros közlekedés is, tehát rövidülnek az utazási e, idők. Másrészt pedig, ami nagyon fontos, hogy tehermentesíti a belvárost. De ha már itt tartunk, akkor azt Áruld el nekem, hogy én, aki annak idején mudonban állt, és még némi emléken van arról, amikor a közfejlesztések tanácsa működött, és abban te egy fontos szereplő voltál, e, és az utoljára talán tavaly e, márciusban ült össze, tehát e, az nem tegnap. Volt, akkor még az egy nyitott kérdés volt, hogy Galváni híd, vagy Akvinkumi híd? Vagy Akvinkum híd? Nem, a kettő nem vagy vagy, hanem és van egy sorrendiség, ha valaki megnézi. De mintha a főváros inkább az utóbbit preferálta volna a Galvánival szemben, de lehet, hogy rosszul emlékszem. Nem, az, az, az, én azt hiszem, óvatosan mondok ilyet, de a, a következő, ha valaki megnézi a, a a budapesti hidak építésének a ritmusát, akkor talál egy nagyon érdekes ritmust, hogy észak dél, észak dél. Nyilván, Igen, ez jól beszéd, mert ugye az észak. Egyik észak, aztán meg dél, aztán észak, aztán dél. Az utolsó eh, nagy hidépítés az ugye 2006 környékén fejeződött be, ha jól emlékszem, a megyeri híd. az északon, És most jön akkor akkor Azért, mert ezt követeli az élet, ez nem egy mesterkét ritmus. Most jönne dél, délen van szükség erre a hídra, és egyébként abban meg tudtunk egyezni két-három évvel ezelőtt talán a fővárossal, hogy a, az Akvinkumi hídra is szükség lesz, ezért kezdjük el annak a tervezését, és a kormány biztosította a fővárosi önkormányzat számára az Akvinkumi híd tervezésének a forrását. Azt ők tudják megmondani, hogy hogy hogy állnak a tervek elkészítésével. Tehát előbb-utóbb mind a kettőre szükség lesz. Most a következő híd arra, szinte benne, hogy délen fog megépülni, ott van rá szükség, és ennek elkészültek a tervei. Biztos, hogy ezeket elő lehet venni még akár évekkel később is. A következő az a ugye most ez ilyen guruló dollárok vagy dollár baloldal cím szóval szokott futni. Én azt hadd kérdezzem meg tőled, hogy a központi nyomozó főügyészség vezetőjével készült egy interjú a magyar nemzetben, és különböző ügyekre kérdeznek rá, és a válasz az, hogy konkrét ügyekben nem lehet felvilágosítással szolgálni, általános erejű dolgokat lehet mondani. Ami a Nemzeti Információs Központ által kiadott anyagot illeti már azt követően, hogy a titkosítást feloldották, mert hogy a politika egyébként ezt megteheti szemben az előző történettel, ahol egyébként egy ügyészségvezetőjejét nem tehet meg. Ez szerencsés. Különös tekintettel arra, hogy a vizsgálódást nem fejeződött be. Nem arról van szó, hogy valami a végállomására ért és annak az összes rejtelmét fel lehet mutatni, hanem folyik egy eljárás, és ennek az eljárásnak valam azt mondja az egyik szereplő, hogy akkor én most bemutatom azt, amit egyébként látni lehet, miközben egyáltalán nem biztos, hogy ezek hiteltérdemlőek maradnak majd azt követően, hogy az ember ezzel az izével megérkezik a végállomásra. Ha nem sikerül túl képes beszédre a mondatom, akkor azon kívül, hogy én ezt politikai logikával értem, de ha a civil logikával, vagy a saját fiala Jánosi logikával közelítek hozzá, akkor nekem ezt akceptálnom kell, miközben egyébként természetesen tudomásul veszem, mert ha nem veszem tudomásul, attól még nem változik semmi sem. Hát én biztosan nem fogom azt mondani, hogy neked valamit akceptálnak kell, vagy nem kell. És de ugye a logikám értem. A jogik a teljesen érthető, és nem is kell egyetértésre feltétlenül feltétlenül, valamikor csak abban tudunk egyetérteni, hogy, hogy nem értünk egyet. Biztos, hogy erre az ügyre is vonatkozni fog az a válthatósági ügyészi szabály, hogyha a büntető eljárás indul, akkor annak a lezárultáig nem fognak folyamatban lévő ügyről tájékoztatást adni. Büntető eljárás még nem indul. Így. Én nagyon elképzelhetőnek tartom, hogy fog egy adatgyűjtés megismerés fázisában van, és hát az ügy azért azt talán el lehet, két dolgot talán el lehet mondani. Az egyik, hogy nem véletlenül van úgy 32 éve, és volt ebben mindig egy konszenzus a kormány ellenzék között, bármilyen, bármi volt a felállása, akárki volt kormányon jobb vagy baloldal, hogy más európai országokhoz hasonlóan, ez nem egy egyedi magyar szabály, a magyar alkotmányos szabályok, kizárják azt, hogy Magyarországi Választási Kampányban magyar politikai párt külföldi támogatást fogadjon el. Ez egy egyszerű szuverenitás kérdés. Nyilván vallam mindenki tudja, hogy a politikában a donorok, a támogatók nem ingyen szoktak támogatást adni, hanem azért bizonyos célokat akarnak érvényesíteni, és ez a magyar szuverenitás kérdése, hogy Külföldi, keletről, nyugatról, északról, délről. Neked ebben igazad van, de, de... Demokráciák ne de itt most jelenleg benyomásokról van szó, hiszen jelenleg nincsen eljárás. Tehát az, hogy egy pártnak ilyen benyomása van, nevezetesen az, hogy ilyen pénz érkezett a felül, nem benyomása van, mert erre van adat, de hogy ezt egyébként egy nem párt milyen célra hogyan használta fel, ebben az ember számtalan gyanús dolgot tapasztalhat, tapasztalhat össze-vissza zűrzavaros beszédet, de az össze zűrzavaros beszéd és az, hogy ezzel kapcsolatban olyan ilyen vádakat fogalmazó meg, a politika amilyen vádakat egyébként az ügyészség még nem fogalmazott meg, ott az embernek van egy olyan érzése, hogy talán hátrébb az agarakkal, de nem azért, mert később egyébként ne lenne az lehetséges, hogy a pártnak igaza van, hanem hogy a párt várja be, hogy mennyi idő után van kemény tojás, mert most még csak a lágy tojás, vagy még a tyúk nem is tojtojást. tojást. Jó, azon túl vagyunk, de hogy ez most nem, nem egy politikai haszonszerzés érdekében folyik-e, miközben van gyanús jelek, de hogy ezek a gyanús jelek összeállnak-e azzá, amivel kapcsolatban a vád megfogalmazódik, azzal kapcsolatban még azért némi idő eltelhetett volna, de ez az én ö, kérdésem. Még azt sem mondom, hogy ez feltétlenül így kell, hogy legyen, csak az kérdés, hogy ez, ez, ez nem lett ezt tekintetben elhamarkodva, miközben a politikai haszonszerzésre tökéletesen alkalmas. Hát nézd, szólásszabadságban, és ezt nem lehet korlátozni, ugye bekerült a téma a közbeszédbe, de azt is érdemes megnézni, hogy hogy került be, Igen. Kicsim az előző gondolatomat. Tehát, hogy ebben ez egy fontos alkotmányos dolog, hogy külföldről ne lehessen szponzorálni magyar pártokat, és külföldi támogatást ne lehessen felhasználni választási kampányban, mert így sérülhet a magyar szuverenitás. A, és ezért én ezt az elmúlt Évtizedek eddig legnagyobb párt, hanem a legnagyobb párt Jó, de ez még nincs kimondva? De, te, te most a gyanúját az De ne, nem, nem, hát ki van mondva, és akkor azért nézzük meg, hogy mi volt a, hogy indult ez az egész. Hát ugye a baloldali ellenzék úgy indult a választáson, hogy egy közös, egy közös, közösen indultak, és egy közös miniszterelnök jelöltjük volt, Márkizaj Péter. És Márkizaj Péter mondta el, a baloldal miniszterelnök, igaz. hogy külföldről kapott támogatást, és a kampányszámláit abból fizette és amit ehhez azóta új információ, hogy kiderült, hogy nem is csak két milliárd, hanem három milliárd forintnyi amerikai dollár érkezett külföldi támogatásként a baloldához, és ebből kapott a márki kapott a Bajnai Gordonék adat, data, nem is tudom, hogy hívják azt, a céget, kapott egy ez a lényeg nevezetű ilyen baloldali propaganda eh, eh, kizvány, tehát masszívan politikai célokra lett eh, eh, hasznáva Ez egy én egy nyugodt ember vagyok, meg nem tudtam talán meg tud erősíteni, nem szoktam ilyen extrém fogalmazásokat használni, de hát azért ez egy nagyon súlyos demokrácia, szuverenitás kérdés, és súlyos törvénysérelemnek néz ki. Ezért, hogy ennek végére kell járni a állami számvevőszéknek, országgyűlés, bizottságnak, és majd egy ponton a bíróságoknak, ezt én helyén valónak tartom, és ki kell derülnie, hogy mi az igazság. Ugye egy politikai elítélése történetnek, annak nincs jogi relevanciája, az nonsense. Na ebben látod, nem értünk egyet, ez a véleményszabadság kérdése, nem csak a politika, az emberek, az újságírók, a közösségek, bárki mondhat vélemény. Mi, de akkor itt a vart kell alkalmazni, hogy szent akkor most vélemény... les volt-e vagy sem, vagy a gólvonalon túl volt-e a labda, mert azért a politika, ha valamit mond, amit egyébként a jogbetűje nem fog visszaigazolni, azért egy sajátságos állapotot hát fog köszni. Néhány, néhány dolog már ténynek tűnik, tehát azt márkizaj Péter maga mondta el, hogy jött ez a külföldi. Azt mondta, de, de mindjárt nem. talált hozzá magyarázatokat is, abban is kétségtelen, hogy önelent mondott a, mondta, hogy a De aztán azt is módosította a korány is. Tehát én nem mondom azt, hogy ezügyben azok, akik ebben aktívan eljártak, azok konzekvensen járnának el. Konzekvensek abban, hogy össze-vissza hibáznak, hámoznak. Én csak azt gondolom, hogy az ő hímezésüket, hámozásukat azért a politika most meglehetősen szívesen teszi korcsolja pályára, miközben egyébként a büntetőeljárás nem indult el, de volna igére. Hát, de hát azon azért nem lehet csodálkozni, hogy nyilván a politikában van egy folyamatos egymásnak feszülés vetélkedés vita. Tehát az, hogy születik egy beismerő vallomás. Elmondja a baloldal miniszterelnök jelöltje, hogy egyébként példátlan módon és törvénysértő módon felhasználtak külföldi pénzeket a kampányba. Kampányban... A törvénysértő módon még nem tudjuk, hiszen még nem, nem tartunk ott. Aztán, aztán, aztán valóban össze-vissza beszéd folyik. Hát a Karácsony Gergely ugye évekig külpolitikai tanácsadója, aki úgy tűnik, hogy az egész pénzszertésben, gründolásban nagy szerepet vállalt Korányi Dávid. Először azt mondja, hogy mikroadományokból, majd tegnapi napon már bevallja. Igen, nem, nem csak Ez, ebben nem vitatkozom így. veled. Oké, okay, ebben van, de, de itt... próbálják leplezni a dolgot, és amikor kiderül valami, akkor, akkor hirtelene... De, e... de ha most én hasonlóságot látok, miközben minden egybevetés mindig nagyon hamis. A városháza történettel, akkor azt kérdezem, tület, hogy a városháza történettel mi történt? A városháza történet most hol tart? Van városháza történet, vagy lett volna rá igény? Ott is össze-vissza beszéltek közben egyébként az érintettek, hiszen kiderült, hogy egy csomó dolgot letagadtak, de hogy annak van-e jogi relevanciája, odáig most Bajnai Gordon jutott, aki azt mondta, hogy a ő beszédét összevágták, és ezt egyébként visszaigazolták, de nem találta meg a rendőrség azt, aki ezt elkövette. Tehát ennek az egész történetnek azért nagyon fura hamúja és lánkja lett. Én kormány... Államtitkárként biztos, hogy nem foglalkoztam, még akkor sem, amikor Budapest ügyeivel foglalkoztam, akkor se volt feladatom a ügyel, az a városházára meg ha van eljárása. Szerintem azért a kettőnk beszélgetését a rendőrségre tartozik, de, a, de én azt olvastam talán tegnapi, vagy tegnap, vagy tegnap vagy a héten amikor, hogy három személyt gyanúsítottak meg városháza akik szabadlábon védekeznek, tehát ott folyik egy büntető eljárás, mondom, hogy előbb-utóbb vége lesz, és akkor akkor ki fog derülni, hogy mi a helyzet. De néz, én azt egy demokráciában helyesnek, törvényszerűnek, szükségesnek tartom, hogy a, a, a, az ellenzék, a mindenkori ellenzék és a sajtó ellenőrzi a kormányt. És ha mi valami csúnyasságnak tűnő dolgot csinálunk, akkor félrevelik a harangot, és, és mindent megpróbálnak kivizsgálni, meg politikailag kihozni. De az ellenzék sem felelőtlen jogi értelemben, tehát a törvényeket nekik is be kell tartani, és a 32 éve törvény az, hogy magyar politikai párt választási kampányhoz ne fogadjon el külföldi támogatást, ezen sérelem esett, azt ki kell vizsgálni, és természetes, hogy azt a jobb oldal szóvá tesz, és a dolog ráadásul van még egy olyan korábbi lépés, vagy korábbi szakasz, amiről senki nem beszél, vagy nagyon keveset beszélnek, és szerintem szintén érdekes kérdés, hogy ugye az ellenzéknek volt egy, baloldalon volt egy előválasztás. Márki Péter azt is mondta, hogy Karácsony Gergely alsó hangon 500 millió forintot használt fel arra az előválasztási kampányra, ami ugye még is kudarcba fúrhat, mert előtötte a főpolgármestert a vilamosra, és visszalépett. Honnan, van, honnan volt ez a legalább 500 millió forint a ezt most nem tudom, mennyi, me, me, me, me. mennyi külföldi pénz volt abban, és azért. Megmaradtam az Az Azt még nem tudjuk, hogy ez is az Action for democracy -val. Jó, én azt tudom, ez hogy. Vannak hogy... kérdések abban, abban, Ejj. talán egyet tudunk érteni, János. Meg. Jó, igen, igen, igen. Azt kérdezem tőled, aztán szerintem itt folytatjuk a sportra, mert már nem biztos, hogy lesz idő, hogy egy nagyon furcsa logikai ívvel jutottál el a jobboldal lázadásáig, és ennek a felfestéséig, mint freskó, ugye ez egy mondinerben megjelent írásod, ami a baranyi történetből kezd, és aztán onnan kicsirázik, eh, organikus vagy kevésbé organikus módon a levezetésben segítsél nekem. És aztán majd a részleteit szerintem legközelebb kibontjuk. De mit értesz levezetés alatt? Bocsánat, most egy kicsit nehéz helyzetben vannak a hallgatók, nem tudom, olvasták-e a, a egyrészt nem biztos, hogy olvasták, akkor majd legközel fel fogom olvasni még a kettünk beszélgetése előtt egy másik alkalommal, de, de el tudod mondani, a, a baranyi füri vitával. tisztában vannak, a baranyi jelenséggel tisztában vannak, és az, a, azzal, hogy te ebből kiindultál és levezettél egy nagyivű matematikai képletet, ahhoz kérem most a segítségedet, hogy az ihlet hogyan szállt meg. Nem, ugye belementem, bele nem belecsöppentem, meg bele nem hanem tudatos döntéssel. Ugye nálad is, a te stúdiódban is folytattunk egy vitát. Volt egy szólásszabadságvitám, Barany Krisztina Ferencvárosi de, de, polgármester de, asszonynal, aminek ugye az volt nyilván, most itt egyszerűsítek meg az én nézőpontomból a, a, a, a lényege, hogy én azt kifogásoltam, hogy ő azt mondta, hogy ő baloldali politikusként eldöntheti, hogy ki az újságíró, meg ki nem az, ki rendes szerkesztőség, meg ki nem az, én meg azt mondtam, hogy nem jó világ az, ahol politikusok mondják meg, hogy ki számít újságírónak, meg ki nem, bármilyen oldalon. Volt egy vitánk, és az Szerintem ez egy kultúrált vita, ami két stúdióban is hosszan vitatkoztunk. A polgármester azt mondja, hogy jó, hogy volt egy ilyen, ilyen vita, és akkor is, ha nem értünk egyet, tudtunk normális hangnemben érveket, érvekkel ütköztetve vitatkozni. És ami egy kísérő jelensége volt, hogy azt láttam, hogy a, a, a, a baloldal egy részéről, zúdult rám, meg a jobb oldali médiára egy düh, egy ilyen dühös támadás, az testetölt a Facebook posztokba, Egyebekben és akkor ezen kezdtem el töprengeni filozofálni, hogy mi lehet ennek az elkeseredett dühnek az oka, és ugye jutottam arra a magyarázatra, ezt írom le a publicisztikában, hogy itt a 1990-ben a szabad választásokkal véget ért a kommunista diktatúra, de utána egy posztkommunista a hegemónia húsz éve jött, és azok a struktúrák, amik a kommunizmusból átmentették magukat, azok valójában uralták Magyarországon a politikát, a szellemi életet, a gazdasági életet, a és hogy a jobb oldalnak ebből lett telege, és ezt, ezzel ellázat fel, ennek véget vetett, és valójában ez a, a baloldal egy része dühének az oka, hogy vége lett ennek a, a baloldali hegemóniának. nagy nagyugrásokban ez volt. Igen, a, ezt fogjuk részleteiben, egyebek közt a jövő héten megbeszélni. Nem agódom, hogy egyébként újabb eh, részletek nem adódnak majd a te munkaterületeden ahhoz, hogy eh, más témákkal ez kiegészüljön. Kellemes hétvégét kívánok! Köszönöm szépen! Minden jót kívánok mindenkinek! Viszont! Viszont! Szia! ügyes Balást hallották a miniszterelnökség államtitkárát, politik, miniszterhelyettesét, politikai államtitkárt. 9 óra, egy perc van. Lejátszom a nyitózenét. azolat alatt telefonon. A kaját elfelejtettem odaadni, de most odaadom. Osztozzatok. Már éhe halnak itt a Étkeztetésben részt veszek. Egy Friday I'm in Loveless, és utána elköszönök önöktől. Még meg kéne valahogy egyeznünk a jövő hétben, azt is mindjárt el fogom önöknek mondani. Jó, hétfőn. Hétfőn leszünk, keddel leszünk, szerdán nem leszünk. Jó, ez így? Jó. Akkor hétfőn, keddel leszünk, szerdán nem. Mm? Szerdán mi lesz? Azt nem tudom még. Ez még nagyon messze van de meg fogom mondani szeretnétek azt, hogy hét szerda legyen? Keszed, de nem tud lenned keddem felvételben akkor nem érdemes uh, kihagyni a keddet 11 jönnek ha bám legynék András nem, te mit mondasz? Jó, akkor hétfőn vagyunk, uh, kedden vagyunk és szerdán nem vagyunk. Neked a hétfő fontos? Nem, három napot biztos, hogy nem, de három nap. Uh, jó, hogy úgy. Jó, nem. Akkor egyre maradjunk abban, Tehát, hogy akkor megszületett a döntés. A jövő héten, 5 van Kejfejáncsi, 6-án van Kejfejáncsi. Um, Már elszámolok itt még. Uh Megszületett a megoldás, fogalmam nincs, hogy a hét hogyan alakul, de hétfőn és kedden van élőlebonyolítású műsor, és valószínűleg akkor szerdán nem lesz. Akkor, és én mit mondtam? Az ellenkezőjét. Az ellenkezőjét mondtam? Jó, rendben van. Tehát, hogy akkor hétfőn nem lesz, hétfőn nem lesz, kedden találkozunk, és kedden megmondom, hogy mi a helyzet a szerdával. Hétfőn tehát nincs kejfejöncsi. Így megszületett, felszállt a köd. 061-253-88-12, 9 óra 12-ig itt vagyok, az 5 perc. 9 óra 8 Tehát a megoldás az, hétfőn nincs élő lebonyolítású kejfejancsi, kedden van, hogy szerdán mi lesz, az kedden megmondom. Nem volt könnyű szülés, de megsületem. 061-253-88-12 először. de van egy magyar bankfinanszírozza meg már Löpen választási kampányát, Nem tudom, Führés tudom utólag. Elnézést, ez most önnek honnan jutott hirtelen az eszébe erről? Egyáltalán nem volt A tücsök az nem ez a műsor. Önnek, hogy azért nézzenek, hogy a francia választásjogi szabályok azok egyébként erre hogyan vonatkoznak. Én nem vagyok tisztában vele, de ha ön tudja, akkor ön biztos, hogy egy plusztartalommal gazdagabb. Tessék! 0 1 2 3 12 másodszor szíves figyelmüket felhívom, hogy ha az egyik dolog nem stimmel, akkor előjön egy másik történettel, hogy az sem stimmel. Ez egy olyan logika, amely egy ilyen libikóka elvre alapzul, amely nem a kejfejjel, sajátja, és nem is lesz soha. Azért, mert ő beugrik a kútba, én nem ugrom utána. 0612538812, senki többet? 9 óra tizenegy. a minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis. is. Hogyha nem a mai műsor volt az utolsó, akkor legközelebb kedden találkozunk. Reggel 7 óra 14 perckor hétfőn nem lesz műsor, és hogy szerdá lesz-e. de akkor hétfőre kell egy műsor. Igen, de akkor azt is meg kéne mondanom. Egyik se... Egyik se, akkor hétfőn legyen a Skrawski-féle dolog, és akkor nekem megírom. A... Ez a másvilág, ez a. Ez... Jó, de ezt át tudjuk rakni. Jó, rendben van. Skrawski Fücscsina készített vele egy beszélgetést, az volt a kérés, hogy a nézettség kedvéért, meg másokból is, szerepeljen, mint hogy másoknak is szerepelt a Facebook oldalán, ezt fogják önök látni hétfőn. Viszont hallásra, viszont látásra, távolétemben fialajanos alajános kukac.gmail.com